Ahó, lefeljebb az elét kivágom egyébként, úgyhogy már jó. profi vagyok benne. Hát akkor sziasztok, ez itt a Kézműves Reboot Podcast második adása. Én Lui vagyok. Én meg Robi. Van, itt van velem, Robi. Igen, meg gyakorolni kell bemutatkozást is, meg, meg mindent. Hát, jó. Ja. De hol a gyakorlást teszi a mestert. De így van, így van. Az a szép ebben a második adásban az elsőt kb. senki sem hallotta és nem is hallhatta még. Bár a honlapon már fenn van. Annyira exkluzív, hogy még számunkra is é, Igen. Bár a honlapon fenn van és ugye egy uh, munkatársam is már meghallgatta és az ő segítségével készül már a logó is majd elvileg. És hogyha az elkészül, akkor majd lesz uh, Youtube-on és ugye, hogy mit rakjunk ki háttérnek, egy oda is felkerül lesz uh, elvileg normális podcast feed is, és ott is lesz logó, meg iTunes-on, meg mindenhol. Akkor mindenhol leszünk, hatalmas majd plakátokon, a városokban, még ilyesmi. Azért őt két erre, mert kurva jóra ez a tehetséges hogy Igen. Igen, úgyhogy reméletőleg a héten ez már meg is lesz. És akkor uh, valamikor felkerül az is. Na mindegy. Tehát az a adáson kívül meg kéne beszélni részletesen? Igen, persze, a adáson kívül megbeszéljük. A lényeg, hogy most egyébként uh, hányodika van? Szeptember 15. 5. Szeptember 15-e van. Péntek. Péntek. Igen, nagyjából ezt a kéthetes felvételt. A megjelenés még kicsit hektikus, ahogy éppen sikerül. Talán az első adásban is említettem fél mondat erejéig, hogy a technikai hátterünk és technikai tudásunk még nincs a magaslatán, Úgyhogy az első adást, az tényleg nem is ilyen beta verzió volt, hanem ilyen, ilyen kísérletezgetés csak, hogy hogy tudom feltölteni. Igen, már ez rejté volt. Hogy sikerült, Hogy, hogy kell voltál. megvárni? Igen, köszönöm. Legalább neked tetszett, amúgy ennek örültem. Hát tényleg tetszett. Tök jól megcsináltad, a vágást is tök jól megcsináltad. Nekem ez egy dolgom volt és örültem, hogy te tök jól meg tudtad oldani úgy, hogy nem kellett csomót érte fizetni ráadásul. Tehát én annak tökre örültem, hogy ilyen jó megoldott ezt az egész helyzetet. Na igen, majd azt meglátjuk még ugye a jövőben, hogy uh, mi fog változni. Az biztos, hogy uh, egy mikrofont hamarosan beszerzünk, és akkor még jobb lesz. Most így telefonról olyan, amilyen. Tehát ez egy nagy változás lesz. Utána a többi igazából már csak ránk tartozik, azzal majd mi össze ami is A műsor minősége nem fog változni, de a hangé igen. Egy előre, igen. Aztán majd lehet, hogy a műsor minősége is reméljük. Na, és akkor még rosszabb szó... lesz. Csak nem. Ennyit, ennyit a technikai dolgokról, vagy a, a minket érintő változásról Volt most kérdéskör. Igen. Hát igazából aki esetleg már most hallgatott minket, egy emberről tudok, illetve mi ketten, az ö, majd így szépen velünk is kíséri a folyamatot, hogy fejlődünk. Két és félszel hallgattak meg minket. Ez a fél? Hát mert ugye, a, a rajzol, te, megint félig. <gül> Nem. Itt vagyok. Remélem, hogy a zajtól csukodás behallat igen, igen, hát akkor itt két és fél nagyjából. <gül> Mik lesz a mai fő Na, no, Igen, ezt akartam majd felvezetni, hogy az első adás kisi rendhagyó volt. Ugye ott elmondtuk, hogy mit szeretnénk majd, és ehhez képest nem egészen azt a menetrendet követtük. Most már inkább azt a menetrendet követjük majd, amit szeretnénk a jövőben is. Tehát az elején lesz egy kis sorozatos beszélgetés, majd lesz egy fő téma, amit én úgy gondoltam, hogy ez így váltani fogja esetleg egymást, ahogy jön. Tehát, hogy vagy egy főtémát kitalálunk, és aköré, aköré keresünk filmeket, vagy egy filmet, annak téma kapcsán valahogy érintjük az adott filmeket. Tehát... Euh, majd ezt meglátjuk. Vagy konkrétan egy filmet választunk ki, amiről beszélünk. Ja. És ez akkor, ahogy az. ez így jön. Ugye mi éppen kedvünk van, fő téma. nem Hát ez, ez, változó, persze, ez az az változó, amikbe esszel, nem muszáj össze ragaszkodni. Mindenhez amiről te kívül tudunk beszélni és valami egyébként köthető az előző adás végén is volt. <tos> <tos> Bocsánat. Vágás lesz. De az előző adás végén is volt, hogy teljesen vértünk keverettünk bele valamilyen témába Ez megesik. Igen. <tos> <tos> igen. Nekem nagyon Tetszet nagyon jó pé példa, példa egyébként a, a 88 mérföld óránként podcast, aminek én meghallgattam először a legfrissebb mondjuk 5 adását, és aztán meghallgattam az első 5 adását. És uh, ott az utol, utolsó legfrissebbek, csak filmekről, utolsó, legfrissebbekben csak filmekről beszélnek, és tökélet tetszett. És visszahallgattam az elsőket, ahol már nagyon vicces volt hallgatni azt, hogy így kijelentették, ez nem filmes podcast. <tos> És aztán tire beszélgettek mindenféléről, és, na basszus. <coughs> na, lesz dolgom rendesen. Ebb közben. Igen. Szóval... Uh... Szóval az eljén bejelentették, hogy nem nem a így van és is. És bár nem hallgattam még az összes adásokat, de szerintem jobban áll nekik az, amikor már kifejezetten uh, kialakult egy felépítése a műsornak, és egy tematikája. Még akkor is, hogyha ez a tematika kicsi, akár nem is tudom azt mondani, hogy elcsépelt, de elég sokan nyúlnak a filmekhez. Aha. Ez az biztos. Nekem tudtok kik az etalonok? Na. A The VR srácok. Na, srácok. Amíg az más műfaj? De más igen. műfaj, viszont bevezették már legalább egy éve ezt a, ezt a Happy Hourst. és Gyakorlatilag reggel így ilyen beszélgetés stream streamelnek. Aha. És azt ugyanúgy lehet élvezni, mint egy ö, podcast Tehát, Hogyha még, még akkor is évezet, hogyha gyakorlatilag nem is látod az egészet, csak hallgatod, hogy beszélgetnek. És sokkal jobban nyomják, mint bármelyik rádiós műsorvezető. Legalábbis szerintem. És nagyon jól megoldották az egészet. Tehát, így számomra az a, az a beszélgetési stílusuk, meg az, hogy tényleg is saját magadat adják, mint hogy. Tényleg leülnének reggel az asztalhoz és gölgetik a híreket és akkor néhány haverjuk elküldi Facebookon, vagy akármilyen platformon, a, ami éppen őket érinti. És arra reagálnak, mint hogy napkérdési előtt én megveszik a dolgokat, aztán elköszönnek egy pont egy óra múlva, aztán hogy ha indulnak is. Igen. Elvegez most ott folytatja, olajtba hagytuk. <gül> tényleg ott. Mert látod ott a Igen, akkor Akkor kis vagy mi? Na, akkor akartál még mondani valamit ezzel kapcsolatban? Most csak úgy hogy, hogy eszembe, ezt annál akartam, vagy oda akartam kivezetni ezt a témát, hogy ki hogy csinálja, hogy, hogy hát, mi is ezért orientálódunk így mondjuk két fő téma felé. És ugye a harmadik ugye ez a, a játékvilág, inkább az egy külön műfaj lesz majd nekünk és ha sikerül, abba is belekezdenünk, de először még ezt kéne beindítani. Igen. És aztán utána majd azt is, Ö, mert az, az már tényleg csak úgymond ilyen hobbiként persze ez is az, hogy szerettek játszani nagyon, és te is szeretsz játszani. Igen. És, és igazából az már talán nem fog olyan sok pluszt jelenteni, hogy, hogy ezt a játékot rögzítsük és kicsit beszélgessünk volna közben. Sok lesz, ami lesz, feltesszük, megpróbáljuk persze azt is emberi módon összevágni, meg hogy legyen valami témája is, hallgatható, nézhető legyen másnak is. Az, hogy pontosan mi lesz ott majd az elv, az kiderül. Ha úgy jön ki, akkor lehet, hogy egy frissen megjelent játékot be tudunk mutatni, hogyha épp olyan játék, ami engem érdekel, és megveszem időben. De lehet, hogy egy régebbi játékot veszünk elő, amit éppen eszünkbe jutott, meglátjuk. Na, de akkor maradjunk a podcastnél. Jó. Csak még annyit az zárásként, hogy a biárosokat azért hoztam szóba, mert ők is gyakorlatilag csak játékcsatornának indultak, de azóta már sokkal jobban Ők tech indultak, tehát gyakorlatilag csak ilyen technik technikai dolgokat kezdtek el bemutatni. Uh -huh. Aztán lett később gamer csatorna, most pedig már több platformon egyszerre vannak jelen, streamelnek is, meggyártják a és nem csak játékokkal, meg technikai dolgokkal foglalkoznak, hanem közéleti témákkal is. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ezért akartam belehozni, hogy, hogy nagyon sok fő témával tudunk majd dolgozni a jövőben is, hogyha akarjuk. De nyilván ez, amit az előbb elmondta, ez lesz a fővonalunk. És ezt akartam mondani, hogy mire jó egy podcast, hanem arra, hogy legalább megbeszéljünk akár csak egymással, akár ugye a dolgokat. És például pont ma is, ma is lesz akár egy ilyen kis kitérő. Na de akkor kezdjük is akkor az elejében. Jó. Um, először is sokkolnálak egy picit <gül> egy kéréssel a, a jövőre nézve. Ugye most felírtam három sorozatot, amiről szeretnék beszélni, de az a baj, hogy erről csak én beszélni. Ami nem probléma, mert igazából ajánlás neked is mások is. Ha van kedved, ezekbe belenézel, belenézhetsz és akkor következő adásban, akár vagy utána később, amikor sorra kerülnek, tudunk róla már közösen beszélni is. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy majd azt kéne, ezt a adások kívül nem is mondtam, hogy eh, akár tehát az lenne jó a jövőben szerintem, hogy mindketten mennéznénk valamikor, legalább egy epizódot a sorozatból múlj, legalább a kezdést ugye, hogy akkor azt közösen tudjuk kibeszélni. Jó, tehát ha már ez lenne az egyik fő tematikánk. Tehát a filmes azt mondtuk, hogy az ilyen, az ilyen ad -hoc kapok módon ahogy jön, jó, cserébe akkor ne, neked is meg kell nézni egy két filmet, amit hozok. Persze, de, de, de <gül> ahogy a témához, ha kell éppen, és én nem láttam, akkor nyilván ez az ez, ez alap, úgyhogy neked meg a sorozat. Hogy Jó. akkor ez a, ez a két dolog legyen valahogy nagyjából egálban. Mert így, hogy én csak beszélek róla, utána ha te meg hallgatszok, az úgy nem annyira állj hát, én a ilyenek, egy alaszok <gül> mellett, és Úgyhogy majd ezt lesz hogy akkor mindenket legalább a pályadatot megnézzük, vagy például egy-két első részt, első egy-két részt, vagy, vagy, vagy meglátjuk, hogy a lakók. Akár romantikusan közösen is. Akár, <gül> hogyha nagyon bejön, akkor bedaráljuk az első évadatot, meglátjuk, ja. de előfordul. Viszont a filmeket, amiket majd tervezek bemutatni neked, azt tényleg közösen kell megnézni, mert azok ilyen, hát most első sorban ilyen vicces filmek jutottak eszembe, de majd a szám fog terülni. Jó, pornó nincs köztük, ugye? Sajnos nincs. Oh. Ahá, ezért az, az, egy kicsit az a kicsit fura lenne. Jó, akkor csapjuk bele. Üm, felírtam teljesen véletlenül három elbetűvel kezdődő sorozatot <gül> az címet. Az egyik, akkor kezdjük a, a limit szel olyan lesz, limit lesz. És azért kezdjük ezzel, mert véget ért. Vagyis oh. hát, ez most nem is van egyszerű kijelenteni, mert elvileg még akár folytatása is lehet, csak most így azon megy a vita, hogy éppen milyen csatornán folytassák. Ugyanis már tudtam, a legalább egy éve véget ért, nem került rögtön át sehova, nem folytatták, de most végig is valaki próbálkozik azzal, hogy ezt felé lesz akár Netflixen, akár valamelyik csatornán. Akkor mégsem limit lesz, mert van limitje. <hállt> Sajnos. Egyébként egy-e magyarul csúcshatás címen jelent talán meg ez a film, ami alapján készít a sorozat. <gül> csúcshatás? Miért csúcshatás? De láttad a filmet amúgy? Csúcshatás? Hát attól függ, hogy melyik? Na szóval az az alapszituáció, uh, hogy uh, egy író, aki éppen nincs a legjobb paszban, nem tud írni éppen, meg egyébként is talán szarul áll az élete, ő talál valami drogot vagy kap. Valakit nem tudom, a filmet nem láttam. Ja, vágom, igen, mondom. És akkor ez uh, 150%-ra pörgeti az agyát, tehát hogy ki tudja használni az anyag 100%-át, ami nettó hülyeség, ugye, mert az anyagnak kihasználjuk a 100%-át egyébként, csak egy nem úgy, hogy ki. Igen. Na mindegy. A film alapvetően egy rossz uh, logikára épít, de hát jó filmnek nem bocsátjuk, és. Maga, uh, bocsánat, szóval mondjam, maga ez az elmélet, a hibás, amire a film épít. Igen, igen. Úgyhogy Hogy, hogy Igazad van, valóban. És, uh, ezt a filmet én nem láttam egyébként a fú, hogy is szerepel, a Bradley Cooper szerepel talán benne. Na mindegy, és akkor a sorozat tulajdonképpen ezt a filmet folytatja, úgyhogy így elnézést a kis spoilerekért a filmet illetően, és a sorozatban is megjelenik a film főszereplő már az első részben, itt éppen szenátorként van jelen, és talán az elnökséget indul. Úgyhogy kicsit felvitte a dolgát az a lepukkant íróból, ugyanis ö, az az alap, hogy ő ezt a gyógyszert nemcsak, hogy ö, utána már folyatosan szedi, mert kifejlesztette magának a drogot pontosabban, de az ellenszerét is. Ugyanis ha nem lenne ellenszere, nem kapna immunitást valamitől, akkor baromira leroncsolódna és meg is halna konkrétan a drogszedését. Viszont nem róla szól a sorozat, hanem egy sráctól, aki teljesen véletlenül jut ehhez a cuchoz. Ő ilyen zenész, mert kicsit ilyen mindenben belekezdő, de semmit sem, teljesen komolyan vevő fiatal, 27-8 éves srác, aki... Hát... Én? <gül> Igen, egy picit úgy, ugye ez így bejött már az elején, hogy, hogy nagyon jól lehet, akkor át lehet érezni egy kicsit, és... Uh... Ő ki nem zenének. mondta. <gül> te nem zenész, Nem zenérek? Uh, és akkor... Uh hogy hozzávide ez a cuccoz és rögtön belekeveredik mindenbe. Tehát azért ez nem egy egyszerű drog nyilván, és akkor az FBI, a CIA keresi ezt, próbálják megszüntetni a létezését is kell, például tulajdonképpen alapvetően ők fejlesztették talán ki, ha jól emlékszem, Aha. de mégis eljutott különböző emberekhez, és akkor így elindul az egész bonyodalom nyilván, és a srác már az első rész alatt találkozik a filmből ismert szenátorral, és így Éri túl az első epizódot tulajdonképpen, ugyanis hm. ő már érzi a mellékhatását, az első ilyen, nem is a 24 órás, 48 órás hatás után. Tehát, és őt nem olyan hosszú, nem, maximum 8-12 órás hatása van a drónnak, ezt úgy képzed, hogy akkor barmi a barmia Tehát nagyon jól azt tetszik a sorozatban, hogy nem erőltették ezt az agyunk 20%-át használjuk ki baromságot, Aha. hanem azt inkább, hogy, a, hogy egyrészt mindenre emlékszel amit korábban átéltél. Tehát hogy előhívja minden, elő tudja hívni minden emlékét. Azt ez Ez például az egyik, ez valami jó, hogy hozzá tudsz férni az emlékethez. A másik pedig, hogy jobba a befogadó képességed is. Tehát, hogy mindent látsz kb, Mindent felfogsz. Nagyjából, egy kicsit serlokos, hogy mindent is tudsz. hasznos lenne. És... Ö, így ezeket a kombináljuk, akkor ugye tényleg az jön elő, hogy kebbi bármi képes az ember. De tulajdonképpen az az, az érdekes, hogy ez mindenkiben benne van, csak a droga ez így előhozza. És teszem azt, fizikailag sem változik a csávó, de például tudja azt, hogy konkrétan mennyit bír el a, a karizma. És így, amikor leesik egy létáról, tudja, hogy milyen erővel kell megkapaszkodnia mondjuk a, az kiálló valami csodán. Hogy meg tudja tartani magát. Na, ő pontosan tudja, hogy mennyit bír. Tehát ilyen apróságok, és e, valahogy ez a, ez a tudás, ez a hatalom, e, ez így a, nyilván a kedét is avítja, tehát hirtelen valami profinak érzi magát mindenben. Viszont amikor ez a nyolc óra lejár, akkor e, totál ugye az jelentkeznek nála. Itt hőről innen hát, sok sokkal durvában, tehát ah. ott, ott már egy kikészül az első adag után is. És ö, egyébként az egész az első évad talán 22-24 részes, egy hosszabb évadról beszélünk, és ö, elég epizódikus felépítésű. Tehát ez a tipikus egy ö, minden epizódnak van egy storia, egy ügy, amit ö, fel kell dolgozni. Ez pedig ugye onnan kezdődik, hogy már az első rész végén talán, vagy bekeveredik az FBI-hoz az a srác, aki egyfajta konzultációs szerepet tölt be. Uh -huh. és, ö, ez folytolik a későbbiekben, alakul össze-vissza. Nyilván nyomoznak a drogután, Akkor, hogy a társa lesz például a Dextert, láttad? Nem. Na mindegy, a Dexterben volt uh, egy ott Debra, aki a Dexternek a huga volt talán, és ott ő egy rendőrnőt játszott, a nyomozónő. Itt is az. <gül> Tehát <gül> nagyon máldozatos szerepei vannak a karakter színész. Igen, igen. És akkor itt egy FBI nyomozót játszik a csaj, és akkor őt osztja be a srác mellé, és akkor ők így típikus uh, nyomozópárost alkotnak. értem melléig keveredik még nagyon jó, két uh, ügynököt beosztanak a srác mellé. Ők figyeliknek arra, hogy minden nap csak egy darab uh, drogot kapjon. Ja, mert igen, aztán ezben az érdekes, hogy aztán hát, abba is megállapodnak, hogy uh, meg is kapja ezt a drogot minden egyes nap. Uh, azért cserében, hogy segít az FBI-nak. és Na. csak így válik hasznukra. Ők viszont ugye, azt hiszik, hogy a srác is erre a drogra, azért tartják igazából maguknál, hogy így megfigyeljék, hogy miért immunisra. Közben pedig a marhára nem immunis, hanem a, a szenátortól, ugye aki a filmben a főszereplő, megkapott egy olyan szert, ami hát immunisát teszi egy adott ideig. De ez nem, vég, nem a végtelenség, hanem ezt idő után újra meg kell kapnia, különben szintén elkezd tönkre menni, belehalni. Úgyhogy innen indulnak így a bonyodalmak és szerintem Egyrészt maga a is érdekes, hogy alakul, a különböző kisebb ügyek is érdekesek, viszont ami az egészben a legjobb, az a hangulata. Tehát magát a filmet én nem láttam, nem tudom, hogy az milyen stílust vitt, de itt a srácnak a lazaságából foghatóan baromi jó az egész. Tehát nagyon könnyed, nagyon laza. Az őrültségné. Hát kicsit igen, tehát is nagyon jól nézni. Tehát nem az az őrültségné tehát nem az a háuzos őrültségné, nem a selokos, ami, oké, azok is viccesek, de azok inkább kicsit a komolyabb felét Itt egy-két epizóttól áttekintően, főleg a vége felé mondjuk, kicsit őrültségné, De az idióta, tehát tényleg? Hát egy totál idióta, baronkolik össze-vissza az ünökökkel. ő konkrétan origamizni kezd állandóan, nem is volt csak origami, hanem mindenféle ilyen baromságokat rak össze, úgy mutatja be az ő feltevését, hogy hogyan történhetett az adott Tehát Gyakorlatilag arról szól a sorozat, hogy kapja ezt a drogot folyamatosan, ezbe azt az tevő szert kapja a szenátortól, akik csak úgy van a történet főszállán valahol megemlítve. Néha megjelenik, és, igen, a drága és közze, a színész. És közben pedig ebből ügyeket old meg. Nagy jelvborigén. Na, ez nem is hangzik rosszul. Persze a partnernek is van egy kis hát sztória, tehát kiderül, hogy az ő apjának, aki meghalt, szintén köze volt ehhez a droghoz. Ez a nagyon hamar így kiderül, és uh, itt is aztán jönnek majd a bonyodalmak. De valóban az alap az, az nagyon könnyer, és ami nagyon jó, ez a borzasztó volt a stílusa a srácnak. <gül> és hogy úgy általában van egy stílusa az egész sorozatnak, hogy kicsit ilyen változó, hogy például valamelyik epizód kifejezetten kémfilmes, valamelyik ilyen, ilyen 80-as években játszódó ö, epizód lenne. Tehát így össze-vissza variálják a különböző clichéket akár, amiket így előszernek a módból, és ez valami jó. És akkor adnak -e egy új köntöst ezzel a... Igen, igen, akár képileg is így, képi megjelentésben is, akár magában a, az akcióban is. <hül> Úgyhogy szerintem ez így nagyon jó. nagyon szívesen néztem, mert tényleg egy könnyed szórakoztató sorozatról van szó. Nem kell vérkomolyan venni, tehát nem kell drámára számítani. Ez tényleg egy ilyen tipikusan... Tél után Hát igen, ez, az, az a, az a, kicsit ez a nem is tudom, olyan meg a Body filmekhez hasonlóan, amikor tényleg két nyomozót összetesznek, nyilván kicsit különböző a jellemük, és akkor veszekednek, és akkor ez vicces. <gül> és, és ez nagyjából el, el, el Te is egy igaz fiatalos sorozat, egy a új köntősre, köntős, köntős, ami kicsi, igen, egy kis, igen, jó. megfűszerezték egy kis droggal. Igen, igen és na nagyon jó stílussal, tehát hogy ritka az ilyen szerintem, tehát hm. van, van rengeteg CSI, ugye azok, nem is beszél, hogy van az NCIS, a CSI mi a Los Angeles, a tököm, tudja mi? Én abból csak az NCIS tudtam menni, mert azt szerettem. A, a a pont nincs is köze a CSI-okhoz, ugye csak a neve, hasonlít. Igen. De hogy mindegyik, ugye borzasztó egyfón, amilyen a sémára épül, és lement belül 10 évad, meg 15, és, és én nem egy darab epizódot sem kb. És van ugye rengeteg más nyomozós, akár ugye, a Dexter is ilyen volt, pedig ott egy nem nyomozó volt a főszerető, a Castle, ott ugye egy író volt, ugye aki a dolgokat egy picit, de fú, most nem is üleszembe, de van rengeteg ilyen. És a, a legtöbbnek tehát épp az viszi el, tehát, hogy egy kicsit így megpróbálják csavarni a dolgon. Egyik, ugye a Dexterben azt hogy egy sorozatgyilkos a főszereplő, a Kesztőben azt, hogy egy író, és egy kicsit, ugye... hogyha ja, akkor... úgy veszik, akkor a bocsánat, az, akkor a Doctor House is úgymond ilyen nyomozó. Az jó, hát, persze, nem is úgy veszük, az egy-egyben nyomozó. Csak egy az van. Igen, a diagnózis nyomozza. Igen, én. igen, igen. Az abszolút megfelelnek az alchemikusnak. Ez viszont szerintem egy kicsit így, így vagy egy, ez tök jól viszi ezt a, ezt a szállat. Na mindegy, talán erről ennyit is. Ezt ajánlom hogy nézd meg. Tényleg először 22 rész talán vagy 24, mindig elfelejtem az ilyeneket és egy évad van belőle. Nagyon remélem, hogy lesz folytatása. Hál' az első évad úgy van lezárva, hogy le van zárva. Na. Tehát egy, egy sztori, lezárják, szépen meg lehet nézni. Nyitva hagyják picit a végét, hogy lehessen folytatni persze. De egy egész storyt kapunk, nem az van a végén bennünk, hogy Jaj, Istenem, most mi fog történni? Tehát nincs akkor a Dóra a cliffhanger a végén. Nincs, nincs egy egyáltalán. Ha. Csak nyitva hagyják, Szép, szépen, nagyon-nagyon jó. És a sorozat neve még egyszer, Limitless. Így van. És én a filmet azóta meg akarom nézni, de is nem néztem meg, hogy ez a Én Egy filmet láttam, ami, ami azt hittem, hogy arról beszél, de mégsem, mert abba egy családi főszereplő. Az a Lucy. Igen. Na, az is erre a a épít, pontosan. De igen, igen, az is ugyanez. Na A másik, akkor a második sorozatunk, az pedig, melyik is legyen, legyen akkor az, amelyikről kevesebbet tudok beszélni. <gül> akkor a Limit lesz, utána Legion, magyarul Légió. Te a Limit lesz nem tudom, mi a magyar címe? Szerintem ment magyar csatornán, de nem tudom, mi a magyar címe. A film utána lehet, hogy ez is csúcshatás, vagy valami ilyesmi. Mond no, a Légió. Ez. Alapvetően egy X-Men Univerzumban játszódó sorozat egyébként, rá nem jönnél Na. A, a címből sem, talán ha nem ismerd jobban, és az első epizódból sem feltétlenül. Ez um, ugyanis egy mutáns főszereplő, de hát, hát nagyon, nagyon elborult módon. Tehát ez egy kicsit komolyabb film, komolyabb uh, sorozat már. Azt hiszem 10 epizóda az első évad, és uh, folytatják, még nincs második évad. De ez már be sorozat? Hát. Hogy, uh, Tudja ugye az X-Men az már Marvel, igen az oké, okay, de ezt így kijelenteni nehéz, nem tudom pontosan, most most megcsatornálnál van, vagy ki finanszírozta de hát elvileg igen, az alapoz már Marvel. És de nagyon felnőttes, tehát ne azt képzeld el, hogy most az X-Mennek a jó, <gül> az is felnőttes, egy Logan pláne felnőttes volt. A Logan az egy nagyon jó témánk lesz a következő adásra, vagy a jövőben adásra, hagyjuk is. Ahol véget ér a barátságunk. Így van, akkor a Legió viszont tényleg ebben a dolgának kategóriában tartozik olyan szempontból, hogy itt először nem is jövünk rá, hogy mutásról van szó. Szóval azt hiszik, hogy egy őrült srác a főszereplő. Uh -huh. Ugyanis ő így kicsit hang, hangokat hall a fejében képzelődik, konkrétan be van zárva egy, ö, ö, minek hívják ezt, ö, milyen ö, központ vagy egy kórház, ahol ö, kezelik az ilyen betétet. Zárt a Hát, zárt <laughs> osztály, igen. Tehát az elméjével, hogy bajok vannak, ugye ezt tudjuk. És elmegy úgy intézet. Elmegy úgy intézet, ez az. És, és ott olyan, meg megismer egy lányt, akivel így elkezdenek járni. Itt teljesen, <gül> mondjuk, megkezdik tőle egy ilyen csoportos beszélgetés, nem, vagy egy pszioter beszélget velük, Leszel hogy a barátnak. És akkor jó, mélyek, ne, de ne érj hozzá. a csajnak meg az a úgymond, betegsége, hogy nem bírja, hogy hozzáérnek. Ez egy jó kocsra. <gül> Igen, egyébként nagyon cukik. Tehát majd az első epizódnak. Erről szól igazából az ő kapcsolatukról, hogy az elmegyógyi intézetben az alakul. Nagyjából egy órás, tehát picit több mint egy órás az első rész, tehát az majdnem egy film tulajdonképpen. Aha. És akkor ez bemutatja az ő kis kapcsolatukat, hogy beszélgetnek, ugye sétálnak és úgy fognak, úgy fogják egymás kezét, hogy nem fogják meg, hogy egy ilyen, nem is tudom, egy rongy darabot fognának, talán mind a ketten, és úgy sétálnak a folyosókon. Tehát jól és megoldották. Nagyon cuki és nagyon jól megoldás, és. Azt is leleplezik már, hogy a csaj miért nem szerető, megérintik. Ez, is, ez az ő mutáns, mi voltából fakad egyébként. Még kiderül, hogy nem csak a srác mutáns ebben az intézetben. és intézetben. Hát nem is tudom, az első epizódból spoiler ezeket többet. A lényege az, hogy Szerintem egyrészt marha képi ennek is, tehát nagyon-nagyon elborult dolgokat tudnak mutatni, és sokszor nem vagy benne biztos, hogy most mit is látsz, hogy most az a valóság, vagy csak a srácnak egy illúziója, vagy, vagy flashback, tehát háromféle lehet legalább. Tehát, hogy. flashback vannak mú... illúziói? Hát hogy ő, Igen, tehát ő képzel valamit, Aha. és akkor ő abba elveszik tulajdonképpen, de hát egyéb csak egy volt, egy megtörtént a módban, módul megtörtént, emlékében veszik el. Tehát, hogy, hogy de nem, nem tudjuk, hogy A, a képessége az baromi összetett, és talán több is van. Tehát, hát én után néztem a Wikipédián, tehát hogy ez egy kicsit spóleres lehet. Spóler veszély. Igen. Tehát, elvileg van valami 20, nem látom, nem 20, de akkor itt van egy 10 személyisége. Az szép. És mindeniknek más képessége. A... Kicsit brutális a csávú és ezek közül az egyik például azt hiszem a pirokinézis, tehát tüzet úgy újtani csak úgy, de a nem levitáció, nem a telekinézis talán, ugye, ami Aha. még alap neki. Tehát ő, ő ilyen elég dologat tud uh, csinálni és például... És az összes személyiség jár a csalja? Nem, szerintem nem, ő csak így, így, így, így maga. De nagyon érdekesen például megjelenik valamikor az egyik szemműség, eljábbis gondolom, hogy az, hogy egy ilyen Tömeg, tömegben, amikor épp elkezd úgy elkezd sokot kapni a tömegtől, tőlejön képe bepánikolni, akkor megint egy nagyon kicsi zöld törpe. több bizarrul néz ki. És és talán azt hozza elő valamelyiket. Nem tudom mondom, nagyon bizarr az egész. Az első két rész alapján még nem mindent tudtam összerakni. Tehát annak örültem, hogy már az egyik elhetett nagy fel tudtam oldani, amikor is hozzáér a csajhoz. Konkrétan megcsókolja talán mert a csaját meg elrángatni, kivinni az intézetből, és akkor ő ezt így nem akarja hagyni, és akkor megfogja, és akkor magához arántja megcsókolja nagyon romantikus jelenben, és akkor éppen rengetegen ott vannak a, a, azon a helyen, és e, akkor így nagyon elború dolgok történnek, tehát utána azt látod, hogy valaki benne van egy falban konkrétan, az ajtók eltűntek a cellákról, vagy a szobákról, és be vannak falazva a betegek. Abstract. És jönnek a tűzoltók, ugye kiszabadítani az embereket. A csaj hirtelen nagyon furcsán kezd el viselkedni és ők, ők, ők közben elviszik. Tehát az arról szólt, hogy a csaj az, az, az kiengedik a, az, az intézetből, és, és ő, őt így az egyik doki, kiutatja tényleg, tehát odaadja neki a bőröndjét minden, hogy na, tessék, itt egy taxi menjen. És közben egy autóval is bejétkeznek, furcsa alakok, és ők a elvinni elvinne a csaj a csajba, hogy lelép. És valahogy érzed, hogy valamit nem stimmel a csaj, valami furcsán viselkedik, nem úgy, ahogy eddig. És hogy miért nem fordul vissza, amikor a srác őt utána, meg ilyenek. Aha. És így megint csak nem vagy képbe, közben meg visszavág egy, egy korábbi eseményhez, amikor egy másik pszichiáternél volt a srác, és akkor beszélgetnek valamiről. Akkor egy másik jelenetet is látunk, ahol azt történik, hogy a srác a konyhában épp egy kap konkrétan, és így minden honnan előjön minden. Tehát, hogy az evőeszközök a levegőben repülnek, te felrobban a konyha, de minden csak így a levegőben lebeg. Ez is a képessége hozzá elő persze. És azt hiszem, ott például a barátnője, és megjelenik volt barátnője, aki akkor nyilván idegbajt kap és elmegy. meg közben a srác is aztán... Uh, hú, talán ki az intézményből és elkeveredik a hugához, vagy nővéréhez, az ott nagyon vicces volt. Tehát a nővére már nyilván tud valamit a képességéről, és akkor ő a, a házuk pincéjében kapszobálta a srác. nagyon szépen kialalkította, hogy egy pincét képzelje, Aha. és amikor arra megy le a, a nővér, hogy valamelyik nem is tudom, váza vagy valami össze van törve a földön, akkor így hogy megy visszafelé, be ugye a lépcsőn, akkor így megfog pár ilyen éles szerszámot, és ezt itt magával viszi inkább, fel, hogy ne maradjon a srác. De. Szóval meglepően vicces tud lenni egyébként egy nagyon komoly um, story mellett. Tehát, hogy, hogy um, nem is csak a. Ezt a, ez egyfajta betegség is igazából, ugye, a srácnak van ez a létező betegség, ugye, az, hogy egy valakinek több személyisége van, akkor az, hogy ez, ez a skizofrénia, hogy ez nem a skizofrénia, de hogy az is a srác talán olyan törteket uh, produkál. És uh, ugye, a, így a kicsit ez a párkapcsolati téma is megjelenik benne, ez is tök jól van Ez És a fiatalos Tini. Izé. Viszont nem tini hálisan a főszereplők? Nem? nem, nem, egyáltalán nem. Tehát ők is inkább a 30 felé. Állak, szerintem. És uh, nem is tudom, már lehetően má, második résszel keverem, mert ott aztán már tényleg így uh, elborul minden, és elkezdődik a... Hát én azt hittem, hogy az egész uh, éjpad a, az intézményben fog játszódni. De hál' Isten nem. Ez tök jó. Igen, tehát akkor ugye kiderül... Kimerték ki hozni őket. Igen, tehát kiderül, hogy mi történt valójában annál nagy tömegjelenetnél, kiderül, hogy van nagyjából mindenki, vagy, és hogy uh, miért viselkedett a csaj és aztán elindult tulajdonképpen talán a főszám, hogy, hogy tulajdonképpen akkor tudjuk meg, hogy itt, uh, itt mutások vannak. Tehát akkor megjelenik pár szereplő, akik egyértelműen azok, akik, akiket, akiket már, akiket már láttunk, úgymond akció közben. Tehát, hogy például valaki csak így mutogat ide-oda, és már marhagy köveket tud dobálni, meg embereket elökni, Tehát hogy nyilván telekinéz is se. Tehát, már láttunk, az már olyan ismerősebb közeg lesz hirtelen. Ez nagyon jó kis ké, sorozathoz képest, itt nagyon jó akció jelenetben szerintem történik ez. Egy... Tettelkoznak több másik mutánsa. Így valójában egy csapat megjelenik, és akkor uh, hát, történik valami. Na minden szerintem ezt is nagyon ajánlom, ha más nem az, hogy kibeszélhessük spoileresen a dolgot, mert így most neked sem akarok spólierezni, pedig tök jó lenne. Tehát például az <gül> segítsek hogy rájöttem, hogy, hogy mi történik, hogy felfogtam. Persze egyetemben Ez, ez hán részes? Hát ez 10, tíz, tíz, de a második ne tartott talán csak én is. Úgyhogy uh, ajánlom nagyon, tehát, hogy kicsit uh, hasonlít a limit lesz olyan szempontból, hogy uh, nem veszi túl komolyan magát, tehát hogy nem akar nagyon drámazni, ah. csak uh, megvan komolyabb témák is. De például a srác, uh, itt is a srácnak a jelenéből adódóan, meg ebből a cukiságfaktorban, ami köztük van ugye a csajjal, nagyon laza tud lenni, aranyos tud lenni az egész. Tehát nem, nem tudom, hogy ez a hogy ez hogyan alakul az évad folyamán, az első két rész alatt még, még nem jutottam a hogy most a sarokban és sírjak rajta. Hogy milyen, hogy <gül> a ja, Istenem. De rengeteg ilyen sorozat van, hogy pont azért nem nézek, mert nem akarom, hogy most depressziós legyek konkrétan, tehát hiába jó sorozatok, azért nem nézek például, pff, hát most kicsit komolyabbak, de belekezdtem például a People versus, O.J. Simpson-ba például, vagy a Narcosba. ezek nem azt mondom, hogy depressziós leszek tőlük, de ezek meg a túl komolyak, már tudod, tehát hogy Aha. annyira valószerűek, annyira egyébként pontosan ábrázolják azt, amit történt, meg a valóságot tök jól uh, mutatják be, hogy oké, okay, élvezem őket, most tényleg uh, tök jó ez az O.J. Simpsonos sorozat, és nagyon érdekel, hogy mi történt, úgyhogy végig fogom nézni, de hogy nem úgy szórakoztat, mint egy Legend, például egy Limitless. Hát igen, mert az ilyen komolyabb hangobbételű és rosszabb ez kell egy hangulat. Igen, igen, én igen. most leülök és ezt fogom nézni, és nem azt, hogy hát most benézem ezt, és akkor is sem berakom, és akkor is szépen hanem így hanem így besütéltél ezt, és akkor rekiülsz, és akkor Hú, na, akkor most indítsuk. <gül> ez egy, egy, egy OJ Simpson sorozat közben basszus. Iben epizód alatt, de utána is azt kérdezem magamtól, hogy ezt így hogyan, miért, hogy dörtéltette ezt. Tehát, hogy így nem áll. Jaja. Amikor megtalálják az egyértelmű bizonyítékot, a véres autót, a véres kesztyűt, a mit és akkor ennek az lett a vége, hogy a sácot vagy csávót, Felmentették? Tehát így nem áll. <gül> Annyira szomorú az egész, hogy tudom, hogy mi a vége, de borzasztóan érdekel, hogy mi le miért lett az. És persze el lehet olvasni olvasgattam is innen-onnan dolgokat, de mégis a sorozat maga érdekel, mert baromi jó egyébként, te tényleg. Na de minden, ez csak másik sorozat, és nem is ellen kezdedik, úgyhogy most nem folytatjuk ezt a kibeszélését. Jó. De majd talán máskor. Az is csak tíz rész egyébként. És a narkoz is nagyon dicsérik, tehát azt is majd nézni kéne. Szóval ennek a sorozatnak mi volt a cílen? légió. Légió. Vagy legion angolul. Hát ugye ez abból jön egyébként, ezt is könnyen meg lehet majd hogy több személyisége van. Aha. És ez a mutáns neve amúgy. Ja, és egyébként én egy teljesen meglepő, vagy nem is meglepő, de egy kis érdekesség. Az X-Men filmeket láttad? Igen. Akkor tán a második filmben szerepelt, vagy a háromban, a Striker hadnagy. Igen. És neki volt egy fia. Aki egyen tolószéke. Igen, egyen Igen. igen. Ő Davidnek hívják. Ő ez a srác. Kvázi. Azt. A... Tehát uh, nyilván nem ugyanaz, de az, azt hiszem az alapja a szereplőnek ugyanaz. Tehát a képregényes figura az az egyezik. Hm. Tehát az alapja megvan, csak nyilván egy kicsit máshogy ábrázolták a filmben. Mindenbe de a ott... a egy képessége volt, legalábbis csak egyet láttam belőle. Hogy ott mi volt pontosan az a képesség? Ez, hogy... Betudott mászni másnak az agyába és mm -hmm. akkor fel tudott építeni egy olyan ő, ő, képzetet, amivel irányíteni tudta azt, a, azt az aranyt. Na lehet, hogy itt ezt is fogja tudni. Csak, csak ugye, tudatosan befolyásolták Igen. a képességét. De ugye a, a, a filmben nyilván nem abrázolták pontosan. Tehát ott itt eltérnek a karakterről, de elvileg ugyanaz a háttér sztori. Tehát, hogy ott is ö, ugyanaz a neve, David Stryker, talán ugye bár a sorozatban nem strike nek hívják szerintem, de a, Még az is Az lehet. alap, az alap megvan. David a Steve, mert azt tudom, és hogy a képessége is kicsit... A lényeg, hogy, hogy elég ez egy az alapja, úgyhogy ez az egy kis érdekes. az azért érdekes lennék, hogy hogy lesz ebből a sok személyiségű volt egy tolószékes, egy képesség. Az nem fog kiderülni, tehát annyira nincs között. közöttük, inkább csak arról beszélünk, hogy, hogy egy alapkoncepciót, egy film és egy sorozat hogyan ábrázol. Aha. És a sorozat az állítólag jóval közelebb van a képregényhez. Tehát ez inkább hasonlít rá. Na, akkor ez így ennyit erről. Ez S... volt a légió, tényünk a harmadik ellen. -er. Igen, az pedig a Lucifer. Na, a Lucifer légiója, jó jól hangzik. Egy ami fény... limit lesz. Igen, és um, Lucifer, ez is egyébként egy képregény adaptációra tekinthető. Na. Kicsit talán meglep meglepő. A Neil Gaiman, azt hiszem így mondják a nevét. Um, ő egyiket író és képregénye is a képregényeket is írt, például a Sandman, nem Sandman, az más szomorú emberekről lenne szó, Sandman képregényében szerepelt Lána Lucifer is. Nem vagyok biztos, egy Sandman epizódot vagy számot elkezdtem olvasni, nagyon elvont dolgok vannak benne, nem az a könnyed képregény, mint, mint egy Marvel képregények például, de most nem akarok ügyesért mondani, de, de talán a Wolf Among Us játékot ismered? Nem. Még egyszer? Wolf Among Us. De a... Na mindegy, akkor nem is keverem ide. A lényeg, hogy talán az a, amin az a játék alapul a az képregény, amilyen arról szól, kicsit, hogy a mesebeli karakterek, mint például a piroska és a farkas, meg a hóférke és a többiek átjönnek a mi világunkba. Aha. És róluk van egy ilyen a játék ezen alapszik, ezt megelőzi pontosabban, a vonalban Tehát például a, a nagy farkas, az a Big Bad Wolf pontosabban, ő egy nyomozó, magánnyomozó konkrétan. Na hát, tehát különböző érdekes szerepeket töltene be, és kicsit ilyen májkos tulajdonságaik is vannak, tehát nagyon nehéz őket megölni például. És az a lényeg, hogy szerintem ezt is a Neil Gaiman érta, de ebben nem vagyok biztos, majd utána kéne nézni. Szóval ilyen elég érdekes dolgokat tud kitalálni, és, és nagyon jó könyvei is vannak például, de ezt a, ez a Lucifer karakter és az ő öklet alapján készült. És a sorozatban az volt a meglepő nekem, hogy az első epizódban, amint a Lucifer megjelenik, akkor tényleg be is mutatkozik, és, és ő tényleg komolyan veszi azt, hogy Lucifer, Morningstar, ugye nem <gül> tudom róla, hogy fordítjuk a nevét. Hú, ez a Morningstar, az a, a hajnagy csilag reggel csilag. Igen, hajnal, csilag. És, és, és ő tényleg nem titkolja, hogy ő kicsoda. És nyilván senki nem hiszi, hogy szerintem miért hinnéd el, hogy az ördöggel találkozó? De ő mindenkinek ezt akarja el, mindenki mindenkinek ezt akarja ejtetni, hogy ő az ördög, hogy ő Lucifer. <gül> és és néha az bizonyítja is valahogy. És hogy ő tényleg az, vagy csak el akarja hinni? Ő tényleg az. Aha. Tehát ez az alapötlet, akkor most már így elmondom, az, az alapszituáció, hogy ugye Lucifer-t lekerült a pokolba, ugye ezt mindenki ismeri, nagyon sokáig ott el volt, viszont ő ezt megunta, és most Los Angelesben vakációzik. Tehát elhagyta a poklot, poklot, poklot. Mindkettő jó, igen. Jó, szóval elhagyta. Pokolt. Pokolt. A poklot az, az többet használjuk. Eljött a pokolból. Igen. Los Angelesbe, és pokolból pokolba. Igen. <gül> és uh, tulajdonképpen egy, uh, egy nagy szórakozóhelynek a tulajdonosa. Ó, micsoda meglepetés. Igen, tehát a... tényleg te igen, azt nem ismerem. Tényleg? tényleg, tényleg, nem láttad meg a teljesítményt? Nem, nem, nem. csak hallottam sokat. Pont az előző podcast társam beszélt, vagy ő is szerette. Nem. Én együtt néztem vele, nem gondoltam. Győr Gondolta. voltam. Na fel. majd megnézhetjük. Győrök, Igen. Szóval, ez azt az a ez, hogy a Lucifer megmondta, hogy a pokolban, a inkább feljött Los Angelesbe és búlizik konkrétan. És hát az első epizódból spoilereznék egy picit, hiszen az indítja be a dolgokat. Hát meglepő módon nem rajongok a nyomozó sorozatokért, pont azért, mert mindig sem sematikus. Tehát, hogy ez egy ügy, egy epizód, elején van egy gyanúsított, tudjuk, hogy nem ő lesz, az utána megjelenik egy, de, oké, akkor visszatérünk az elsőhöz csak és a végéig kiderül, hogy hát valójában meg az volt, aki. Na, mindig a sofőr egy meg a féd, meg a feleség, de mindegy, tehát nem szeretem hallgatni az ilyeneket. És ez is nyomozó sorozat, úgy, hogy a Lucifer a nyomozónak a társa lesz. Egy szórakozóhely tulajdonossában hogy lesz nyomozónak a társa? Láne, hogy ő az ördög Örökből miért lesz? Igen. Miért ilyen dolgok? És pont ezért nem álltam neki ennek korábban, mert hogy mondom, ez így mekkora baromság már nem áll. Tehát ez egy nyomozós sorozat. Gondolom csak a Lucifer karatára fogja feldob, feldobni. részben igazam volt ebben. És hogy mi, miért akar a Lucifer is baromsággal foglalkozni, hogy ő most gyökosságokat nyomozzon ki? hát állam az első rész megmutatja, hogy miért. Tehát kár, hogy ilyen előítéletes voltam. Ugyanis Lucifer nyilván halhatatlan. Igen. És az első epizódban uh, van, látjuk a másik képességét is, amit így állandóan használ, hogy uh, neki az emberek elmondják a legféltettebb vágyaikat. Igen. És ugye ez például jó, jó egy nyomozásnál is. És ez vala, és ö, például meg az, tehát ha kezdjük úgy az elején, akkor na, összeszedem kicsit magamat a gondolataimat. Szegy majd összefelem a gondolataimat. Hogy azt hagyd Tehát az kiderül, hogy mint az ördögről azt tudjuk, szeret alkukat, alkukat kötni. Igen. Üzletelni másokkal, nem a lelkükkel, neki, neki inkább a szívességek. Mint a kérdezt apa? Például, abszolút igen, és ö, egy ö, most már sikeres énekesnövés kötött korábban egyességet, hogy ö, nyilván hozzájárult a csaj sikeréhez, és akkor ezért cserében majd ő fog valamit. Aha. És ez a csaj megjelenik nála, beszélgetnek, kiderül, hogy a csajnak kicsit zőrös az élete mostanában, tehát nem tudom, a producerével volt valami probléma, akit ott hagyott. Volt valami kis gebossz, és az, ez odáig fajul, hogy megenged egy autó az utcán mellett, és lelővünk mindkettőjüket. A csajt és a Lucifert is. <gül> és Lucifer nem azt mondom, hogy szerette a csajt, de nyilván valami fűzte hozzá, meg amit ő áthozott a pokolból, hogy ő szeret továbbra is büntetni. <gül> Tehát, hogy azért nem akarja, hogy a tettes hogy ezt megússza, és ezért ő saját maga kezd nyomozni tulajdonképpen a csaj gyilkosságában. És uh, már a helyszínen történik egy baleset, tehát a, a gyilkos konkrétan uh, autóbaleset szenved. Lucifer még időben oda beszélget vele egy picit, aztán uh, hagyja, hogy meghalljon. És megjelenik akkor a nyomozónő is, aki meg ugye őt, mint uh, szemtanót kihallgatja. Aha. És aztán valahogy így még összefonódnak az útjaik, és uh, Lucifer pontra rá, ráakaszkodik erre a nyomozónőre, hogy akkor az ő segítségével kinyomozzák először a csajnak, ugye. A, gyilkossát, hogy kitette. Nem is tudja, hogy kitette, hogy azt tudják ki le, de hogy kibérelte fel. Aha. És aztán valamiért a nyomozó nő mellett marad, és ez a miért pedig az, hogy ő rá nem hat a képessége. Miért nem? Hát ez az, Lucifer ezt nem tudja. Csak, és ugye emiatt barom érdekesnek találja a nőt, tehát hogy tetszik neki, nyilván hogy szimpatikus úgy jellemre is, meg minden a csaj, és tehát egy érdekes partnere partner lesz így, de főleg ezt foglalkoztatja, hogy uh, miért nem mondja el neki, hogy mire vágyik igazából. Hiszen te, te azt úgy képzeld el, hogy Lucifer oda megy valakihez, és akkor így elmondja, hogy na no, akkor most mire is vágy, hogy vágysz te igazán, és ők elmondják. És akkor meglepődnek, hogy baszos, ezt miért mondtam ki. Aha. És uh, ezzel nyilván sokszor barbája tudja keverni az embereket. Aztán az a lényeg, hogy. De csak ezt tudja kiszedni belőlük? Vagy, hát, vagy minden kérdés, kérdésére igazat válaszolnak? Nem, nem, tehát ettől csak ez. Tehát egy kicsit le van korlátozva, ezt látjuk, hogy ezt csinálja, néha így meg tudja jeleníteni a, a rendes alakját, így a feje átalakul. Tehát mm -hmm. rézú szemeket kap, meg vörös lesz a feje. Úgy <gül> mi az ide, hogy egész jól lesz, kis szarvak nélkül egyébként. Ezt említés is az egyik elemetben, hogy nincsenek szarvai, az a nagyon félreért az ábrázolása és az, hogy haltatlan nyilván még az a másik képessége. És ez az a szituáció, és aztán nyilván itt is ugye... Ja, igen, tehát ezt akartam kihozni, hogy azért tetszik neki ez a nő, nyomozó nő, mert hogy ő baromira unarkozott, hogy ezért hagyta ott a poklot. Aha. És akkor itt meg nyilván így szeretne minél izgalmasabban élni. Ezért lehet a ugye egy szórakozóhelynek például, össze a kever nőkkel, férfiakkal is talán. Tehát így egy, egy elég hedonista életet élhet miért, ne? Ő az ördög megtelti. És, és ugye nyilván ezt foglalkoztatja, hogy amit nem tud megmagyarázni. De nyilván kevés ilyen dolog van, hiszen vastus több ezer éve él. Mindenre tudja a választ, kb. Ja, látott már, mindenről tud. És akkor, hogy ez így miért nem? Már, és ez azért érdekes, hogy elvileg a többi ilyen, nem is tudom magyarul ezt, hogy mondjuk, hogy isteni, a diván, ilyen isteni mi voltó lényekre nem hatna. Tehát nyilván megjelenik a testvére például a menedéjét, talán egy angyal, aki tulajdonképpen átvette az ő helyét, tehát ő próbált kordában tartani a pokolba kerülő lelkeket, hogy ne szabaduljon ki, hát rá nyilván nem hat az ő képessége. Ja. És ő is hallatlan, stb. Ő fekete. <gül> Ez nagyon vicces. Hát ő is meg tudja élni szép emberi alakban. Amikor megjelik, általában belassul az idő egyébként. ezt tök jó, az időt tudja manipulálni. Ez nem tudom, hogy az ő sár képessége, de úgy néz ki, hogy igen. És ö, olyan vicces, amikor hogy egy ö, jelenetben tartózkodnak, és akkor hogy mondja, hogy a testvére. És akkor így... Mondja, a <gül> <gül> és akkor így az emberek kicsit meglepődnek. Mint bárnia, az így jártam igen. igen. És a, ki volt még egy Csávó? Fú, fogalmam sincs. Testvére? Bármi Na mindegy. Igen. És tehát ennek is nagyon jó humora van, tehát ő ez sem viszi túl komolyan magát. Néha kicsit igen, tehát előjön jobban ez a pokoltéma, meg a bűnösök. És, és van közben ugye egy, nyilván a háttérben egy komolyabb sztoriszál is, egy gyilkosságból adódóan. Helelásul ugye egy rendőrgyilkosság, a nyomozónő lőtt le valakit. Konkrétan, pontosabban nem ő lőtte le, nem tudni, hogy pontosan mi történt. Aha de sokan most, ő gyanúsítják, most ő kezd egy ügyben nagyon így uh, válkálni, mivel nem kéne, mert egy rendőrtársuk, egy nyomozótársuk komába került, és uh, ez a csaj ott volt, és hát nem hisznek neki, hogy mi mit történt valójában. És ő gyanúsított? Hát ő nem gyanúsított, hanem inkább az a probléma, hogy uh, ő azt állítja, hogy a csávól, akit lelőttek, az uh, korrupt volt. Ah, és hogy amikor amit ő látott, ott az volt, hogy őt lefizették éppen, és aztán valaki más meg lelőtte őt, mert ilyen zavaros kis ügy van a háttérben. Mert akkor a nyomozónőnek van egy ex -férje, aki talán még nem is ex, mert nem váltak el, csak különélnek. élnek. Van egy kislánya, az nagyon jó, nagyon aranyos kislányó van az, hogy egyébként, aki valamiért rögtön így beleszeret kábel a Luciferbe. Lucifer megint a gyereket utálja. De tényleg nagyon utálja őket. Hát csak úgy, ideges ah. hittőek, nem jók semmire tehát És akkor a ember meglátja, hogy rögtön-oldorolan hozzá, és átül egy a lábát. És akkor így Lucifer tatt, hogy menj már innen. És akkor a kutyaként kezeli, hogy én, fog egy ilyen játékot, és akkor mondja, hogy és így eldobja. Na, tessék, vele, majd hozz vissza a És ugye amit mondtam, hogy részben igazam volt, hogy Lucifer karattere viszi az egészet. Aha. Ez a az a mindent megtehetek hozzáállása. Nőknek nagyon ajánlom, lányoknak biztos, hogy be fog jönni ez a sorozat, tehát e, borzasztó jó képű a főszereplő, és nagyon megnyerő, és ugye ez a viszonyat nagy magabiztosság ugye azért vonzó tud lenni, és nyilván ez visszaér, ahogy csak tud, <gül> és akkor még ehhez jönnek ugye a képességei. Egy hát, nagyon jó főszereplőt találtak, az a lényeg. És ez a nő, nő is jó egyébként, tehát ő férfi is jól néz ki, és nagyon érdekes varattere is van. Féfi is? A nő? <gül> a fői <gül> szemmel is jól néz ki, De Nem azt nem mindegy. Én csak kétet női is kéne jól nézni, <gül> Nem azt mindegy. Ja, tehát... Jók a főszereplőkról eltalálták nekik, köztük is megvan a kémia, tehát ahogy a légióban is már ezt az első epizód után lehet érzékelni. Ott ugye a, kicsit ugye a párkapcsolatban, itt egy ilyen nyomozó társokról beszélünk, itt is tök jó. És akkor ebből most egy itt a harmadik évad kezdődött talán. Én a, a harmadik? A harmadik, a harmadik igen. De ezek csak 13 részes évadok, pontosabban az első évad 13 rész, a második már 16, hm. a harmadik nem tudom milyen hosszú lesz. Az első évadot fejeztem be éppen, és ahogy az első kettőt csak ismételni tudom magam, baromire ajánlom. Tehát nagyon szeretem az ilyen sorozatokat, nagyon örülök, hogy most megtaláltam ezt a Lucifert is például. Nagyon örülök, hogy felkerült Netflixre, és így neki álltam, mert különben nem töltöttem volna le soha az életben. És baromi jó. Tehát az, hogy könnyed, térnek, érdekes, Lucifer karattelen, marha jó. Közben tényleg olyan rejtélyek jönnek elő, amik Persze visznek tovább. Na ez olyan kifengerel ért véget, ellentétben a limit lesz, hogy muszáj folytatni. Aha. Tehát ö, most abban nem megyek bele inkább, de tényleg ezt folytatni kell, fogom is valamilyen úton-módon. De hogy közben is vannak olyan rejtélyek, amik itt nagyon feldobják. Tehát hogy nem csak Lucifer kezd, de ugye nyilván morfondírozni ezekkel, hogy miért van az, hogy csajra csaj nem hat a képessége, de hogy mi is azon agyalunk, hogy ez így miért van. És így jó. Ez egy angyal. <gül> uh, igen, és de Lucifer is gondol egyébként már a későbbi részében, és konkrétan megkéri a csajt, hogy így vegye el a felsvét, és elkezdi a hátát tapogatni, hogy minden. <gül> Keresi a szányak helyét. Igen, tehát a Luciferen is egyébként látszik a szájának a helye. Több jól van találva, és akkor a, a nyomozó nő is mellettje például kicsit megijedtőle, tőle, és így nem tudja, hogy milyen sérülés lehet, ugye próbálja magyarázni valahogy. Uh, Lucifer végig mondja egyébként, hogy ő Lucifer, ő az ördög. Higgyék már el. A csajnak is. <gül> És a csaj pedig nyilván nem hiszi el, meg van egy pszichiáternő itt is, vagy pszichológus, azt nem pszichológus inkább, aki szintén valami jó karakter. Utána az első epizódon megjelenik az, az ügy kapcsán, és ahogy ott beszélgetnek, a nyomozó nő és Lucifer a pszichológusra, Aha. akkor Lucifer úgy ö, olyan üzletet köt vele, hogy a pszichológus nő elmond valamit, cserébe a Lucifer lefekszik vele. És azt az a, kapcsolat, az a kapcsolat így megmarad, hogy ő, ő így folyamatosan a, a pszichológus nővel, az pedig mindig így, Hát tulajdonképpen, hogy hívják ezt? Tehát ellátja mindent, mintha beteg lenne. Tehát vele így megbeszélheti a problémáit. És a pszichológus nő egyfajta metaforának fogja fel azt, hogy Lucifer az ördögnek képzeli magát. Aha. Tehát ő úgymond elhiszi ezt a személyiségét, de valójában persze ő tudja, hogy nem az. <gül> Csak úgy mint mintha egy szimpla beteg lenne. És akkor így áll hozzá a. Hogy hívják is, a nyomozónő is, akit chloe hívják, azt hiszem Chloe Decker, a többi nyomozó is, tehát ezt mindenki így elfogadja, hogy oké, okay, ő neki egy ilyen stár lőtt tulajdonképpen, hogy ah. egy nagy szórakozó helyen, a fejes, és hogy milyen jól áll neki, hogy akkor ő az ördög, Jaj, ja. és ez a személyén is ez áll egyiket az Lucifer Morning Star-t. <gül> <gül> gyakorlatilag a, a pszichológus nőnek Lucifer -e mondja mindent. Igen. És cserébe lefekszenek. Igen az a pszichológus a... nőnek ez most miért jó? Hát, lett hát Luciferre lefekült, tehát basszus, tehát képzeld, mit tud az ördög. Aha. Hát, de meg, meg nyilván mondom, ez is egyfajta képessége, amit a nyomozónő szintén leráz magáról, hogy őt bárkit el tud csábítani, Tehát, hogy tényleg egy és akkor az már amit akar, azt csinálja, tehát zsír. Jó. Úgy, csak ezt nem értem ebben az egész sorozatban, hogy engem ez ezt zavarna, hogy tudom, hogy nem szabad komolyan venni, de hát hogyha ő maga az ördög akkor miért nem tud, mit, mit tudom, ilyen démonokat fejtni, hogy gyorsan lenyomozzák, vagy miért nem tud mindent látni, hogy no, most hát. a és nem, nem is az, hogy most átatonokat bántson, amit, hát. mit Isten nem engedne, mm -hmm. hanem, hanem a gonoszokat, ami, akik hozzá tartoznak, azokat felkutatni gyorsan, azt ki nem tudná megcsinálni, ha nem a maga az ördög. Na no, hát ez, amiben, amit korábban már mondtam, hogy Megmondta azt, ami a pokolban történt. Azt hogy most, hogy a démonok most így jelen vannak-e, azt tudjuk, hogy van egy démon mellette, ezt nem említettem. Van egy aszisztense, aki segíti ugye a, a szórakozóhely vezetésében egyébként. Egy baromi dögös csajról van szó. Na helyes. <laughs> és ő egy démon. Tulajdonképpen méz, méznek hívják röviden, amúgy Mazikin. És neki például vannak ilyen kis kései a pokolból, amik képesek megsebezni az örököt is, vagy az angyilokat. Tehát egy ilyen plusz érdekesség, és őt, őt valóban kihasználja, ha tudja, tehát ő segít is neki. Másokat valóban nem hozzá részben azért, mert hogy ő maga ezt élvezi, élvez egy mozásokat, és pont úgy talán, hogy a house is volt, hogy nem vállalt -e minden ügyet. Mert nem Aha. érdekelte, ez így hót egyszerű betegség. Oké, hát próbál, ha, omogy... Akkor próbál halandóként uh, így szórakozni. Persze, és akkor uh, például volt az ügy itt is, ami őt marhány nem érdekelte. Jó van, megöltek valakit, én most akkor hazamegyek. <gül> Csak kiderült, hogy köze van az ügyhöz, mert hogy az ő konténerét lopták el, amikor megölték azt az adott biztonságért, és akkor mondja, hogy hát jó, akkor mégis segítek. <gül> Hm. Tehát, hogy így általában ezt a kihívást keresi, ugye az ügyekben azt, hogy a nő mellett lehessen és meg, meg ilyenek, tehát így ez, ezért nem, nem használja ki úgymond a teljes hatalmát Mert nem is tudom, hogy mekkora hatalma van így, hogy a, a, a Földön van. Tehát itt azért nyilván nincs olyan hatalma, mint a pokolban. Jó, Érezt de így... valami ez csak van. Tehát valami hatalma csak van a Földön, hogy hát, a lelkeket. De nem, tehát a pokolban nem az ördög űzi a lelkeket, ugye, vagy az embereket, hanem ugye az emberek meghalnak, és akkor a pokolba kerülnek, hogyha bűnösök. És aztán Aha. ott már az ő hatalmá kerülnek, igen, és ő bünteti őket, ez az ördögot. De, de, de, Belegondoló számos ö, olyan történet van, hogy az ördög szállta meg az ördög... E, erre kitérnek, és ez nagyon jó, és ez az alap alapjelleme a Lucifernek, ez marha érdekes, őt ez nagyon zavarja, hogy mindenért őt hibáztatják. És az évad vége felé komolyodik meg, emiatt részben, és ez a nagyon jó benne, hogy tulajdonképpen egy olyan korlátot látunk, aki kicsit is sérült, meg ö, tehát az apjával nyilván nagyon érdekes a viszony, és ő, őt, ö, hogyan mondjam, tehát ugye ő úgy érezte az egészet, hogy őt büntetésképp ö, száműzte, ugye Istennek a pokolba, és hogy Eddig próbált ugye, megfelelni az apja kívánságainak, de aztán, hogy ezt megmondta, azért a most Los Angelesben. És hogy őt nagyon zavarja az, hogy az emberek minden elkövetett bűnökért őt hibáztatják közben, neki semmi köze nem volt hozzájuk. Nem így, hogy szóval hoztam ezt a témát. <gül> Ezért ez ilyen nagyon érdekes adaték az egészhez. Igen, és ez bono, jó, tehát hogy tulajdonképpen nem gonosz. De persze alapvetően különbözik a zöldök képtől, amit sokan ismerünk. De az a hogy Lucifer itt nem gonosz, nem belejék romlott, ő inkább tényleg kicsit ö, zavarodott, csalódott, mint egy ilyen. Kicsit ilyen, ilyen komaszfiú tulajdonképpen, ah. de tényleg így lehetne le, elején a legjobban talán, hogy ő visszaél a hatalmával, ha tud, tényleg az akárnak ellent mond, ahogy csak tehet. Hát ö, ö, kicsit, kicsit gyerekes. És ez, ez a lényeg egyébként. Meg az, hogy ő. Nem tudom most, hogy Isten esetleg e majd, vagy hogy ö, milyen kapcsolatban állnak, de az a lényeg, hogy ő például nem tudja, hogy Istennek mi a terve. Mert ő ezt is ugye többször felhozza, hogy hát biztos vagy nagy terve az öregnek, de hogy akkor ő ezt így nem tudja. És ő része lehet? Vagy most így mi van? Hát, és te nem szól rá, hogy ott most? Semmi. Tehát Isten nem szól vele nem, nem, a dolgot. Tehát a testvérén keresztül esetleg. Tehát a testvére azért, tehát azért jelenik meg ez az Amediel, hogy visszaküldje, vagy visszavigye Lucifert a pokolba. Viszont nélkül azért nem az igazi. Aha. De ezen kívül más, hogy nem látjuk az isteni közbe egészen az évad végéig, és többet akkor nem mondok. Jó. Hogy ültem az ebben? A faszom. Érök így akkor. Nem így. Jó. Meg vagy? Oké. Okay. Meg? Na. Most nem tudom, az miért ilyen furcsán számolja. Mi történt itt? Ennyi volt, elmondom, vagy mi? Nem tudom. Remélem, hogy nem megyük. Be... Na. Jelenítjám, ja, hogy most is visszaszámol? Igen, nem baj. Vesszük, lesz, ami lesz. Uh, akkor Lucifer, hát szerintem zárjuk is le. Tehát szerintem, amit tudtam, elmondtam róla. Meglepő hasonló dolgokat hoztam igazából. Ugye, hát, kicsit ugye a Limit lesz, hasonlóan. Nyomozós, és a karakter itt is ugye, úgy érzi, hogy sok mindent megtett, vagy mindenre képes, de mégis kicsit más. Mégis vannak határai. <gül> igen, igen. És, és ugye az a jó, hogy Lucifernek is, és az az, az érdekes, hogy ezeket a határogat ő felfedezít tulajdonképpen. Ugye neki is úgy ez. Ugye az, hogy a nőre nem hat a képessége egyáltalán, az, hogy már a halhatatlanságát is megkérdőjelezi. Nagyon pici pici spoiler szóltal most be ide. De hogy tényleg emiatt érdemes, emiatt is érdemes nézni. Hogy nem csak a karakter viszik mondjuk, nem csak a rejtélyek viszik, mint ugye, jó, jó rejtélyek igen, de hogy nem az adott ügy viszi csak előre, ami az egy epizódban zajlik, hogy nem az érdeke, hogy ki a gyilkos, hanem az, hogy ugyan háttérben igazából mi történik, hogy, hogy Lucifer, Luciferrel, hogy mi van. Uh -huh. És hogy hogyan oldja meg? Nem csak az, hogy hogyan avadja meg, hanem az, hogy hogy tényleg ez így hova fog kifutni, vagy hogy miért van az, tényleg, hogy a nőre nem hat, hogy a nő mellett ő, ő kicsit más. Aha. És erre nagyon kíváncsiak, hogy mit, visz, mit hoznak ki, és az évad van aztán pláne érdekes. Szerencsére az még hasonlóan, hasonlóan a limitless limitlesshez itt erősen mondható, hogy egész, tehát lezárják. Ezt kielégítő. Lesz. Igen, kicsit, kicsit kielégítő. kicsit. Tehát, ö, amit mondtam, hogy volt ez a komába kerülő ö, rendőr, a Igen. gyilkosság ott a helyszínen stb, amiben a főszerető nő, nyomozó nő ezt a vonat lezárják. Na. És ö, egy egészen mást nyitnak meg a végén, ami tök jó, <gül> nagyon hát nyilván olyan dolog, hogy, hogy na most bedobunk ide valamit, ami <gül> majd biztos, hogy mindenkit érdekelni fog, és tényleg, és és, és ö, és ez így jó, tehát erre kíváncsiak, hogy majd ebből majd mit hoznak ki, de az ennyi, hogy addig is egy, egy tök jó, érdemes egy egész csomagot kapsz nagyon kéten. Na. Storyból tehát... is, mindenből. Jó van. Tehát akkor Limit lesz, Legió és Lucifer. Igen. És hogyha most uh, ajánlom kéne a három valamelyiket, akkor én azt mondom a Luciferbe kezd bele, hogy arról fogunk majd tudni aztán beszélni még akkor a jövőben, mert ez még futósorozat. Jó van, majd megkeresem valamnak, mert nincsen le. Netflixen. Jó, ezt mindenképpen. A Limites is egyébként Netflixen elérhető, a jó, sajnos nem. Nem tudom, hogy kinek van Netflixe. Egy nagyon állom azért tehát egy havi 3000 30 forintért rettentő nagy mennyiségű sorozat és film elérhető. És folyamatosan frissül, a Lucifer is most került fel nemrég. Nagyjából egy három nap alatt bedaráltam. <gül> <gül> Úgyhogy... Nem az a laktok, hogy nem szeretek így nézni. Azért használom Netflixet. Hát jó, csak nekem a tévém az. Aha, nem lehet csatlakoztatni. Értem, értem. Jó, és akkor ugorjunk is a mai fő témákra. Amit... Biztos, ez hívhatjuk ezt a fő témának. Ha, meglátjuk, meglátjuk. A lényeg, hogy egy film, filmeket beszélünk ki pontosabban. Az Indiana Jones filmek, ha jól tudom. Igen, jól tudod. Na és akkor már neked is így több az szó, végre te is, mert ugye eddig kicsit egy egyoldalú volt. Ja, én is itt vagyok amúgy, sziasztok! Robi egyébként itt van velem is. Ön... előjöttem jöttem vissza, addig itt hagytam Rui-t itt beszélni, addig én elmentem boldval, meg vettem meg iPhone-t. Akkor vezessd is fel ezt a témát. Hogy betudok, hogy be tudok -e, tulajdonképpen te indítottad el? Hát igen, mert egyszerűen csak az egyik filmcsatornán nem egy ilyen fizetősen, hanem egy ilyen alapfilm csatornán ö, leadták gyakorlatilag az összes ö, régebbi Indiana Jones filmet. És ö, életemben először néztem meg ezeket a filmeket, és ö, gyakorlatilag felspanolva írtam rá Louira, hogy hogy hallod baszki, most, most láttam életemben először az Indiana Jones legelső filmjét, és halad, ez tetszik, és akkor én nem mondta erre, hogy szomorú és hogy-hogy, és akkor indult el, hogy most erről majd beszélgessünk mindketten a mai adás során. Most mit nézünk? Semmi. Öö, igen, egy nagyon meglepődtem, egy kicsit úgy, hogy egy, egy mai filmet láttam hogy tehát te ki, a moziban volt, és fú, mekkora, tehát így, láttam az Indiana 40 éves filmről beszélünk. 40 éves? Hát majdnem annyi, mint a Star Wars, igen. Tehát a... 80, 80 körüléten az első rész. Ami érződik rajta a Star Wars hatás. Igen. Hát a... Akkor, akkor úgy mondom, amikor van az első részben, amikor indiazzal a csaja lévődik, akkor mindig hasonló zene van, mint amikor Han Solo évődik rejával. Jó, hát közel állt a közös rendezőnek. Igen, ezért mondom, hogy ez így érződik. Hát jó, meg, Minder Jones az Han Solo, tehát... Igen. Nem csak azért, mert Ford a mindkettőt, de egy az egyben. Tehát Igen. Ez az egy ilyet. Hát ilyetem. akkor még se kell annyira meglepődni. De nem, csak ő, így a többi hiltel nem tudtam, hogy mire gondolsz. A karakter oké, okay, de hogy azon kívül sok hasonlóságot talán nem, nem látok. És az első három filmet néztem meg. Mert három film van, mint a Star Wars-ban. Igen. Jól nem, de a negyediket én nem utáltam annyira, mint nagyon sokan, de csak egyszer láttam, mert sok mindent elárul. És, és akkor, amikor néztem, nem, nem bántam annyira, hogy nézem, de azóta hogy nem éreztem hozzá Azzuk a koponya tört. volt, ugye a nejjedik? Igen, igen, ilyen koponya. És hát, nyilván nem sok köze van az, a korábbi három részhez. Nekem az első tetszett igazán. A második az, még jó volt. A harmadikra nem is igazán emlékszek már, hogy így igazából mit láttam. A, a vége van, meg kávé, hogy ott mi történnek. Az érdekes, a, a másodikat sokan szégyellik egyébként, hogy nem is a de gyengének tartják ezt a, én nem a végzett tempót. Igen, én, én is annak tartom, pedig én múlt héten láttam. De mind, mindegyikben <gül> meg tudom találni, hogy ami tetszik az első, ugye a frillád a, fosztogat, a fosztogatói, ugye? Igen. Tehát, hogy az szerintem az az, az, az nagyon jó, tehát egy tipikus profin megvalósított kalandfilm, hogy minden benne van, tehát megvan az évődés ugye a csajjal, akkor a, a, az egész az akciók például, amikor ugye indi mindenkivel össze-vissza verekszik és akkor a végén ikonikus lezárás, ugye amikor egy pisztoly elövi. igen és kész. Nagyon jó, tehát van benne a humor, az akció és ugye mint meg tudtuk sheldon Bibel teóriban indinek semmi köz az eseményekhez tulajdonképpen. Nem sejátom tudtuk meg, hanem évi világított rá. Ó, bocsánat. Na. Amikor megnézték. Aha. És akkor emiatt Sheldon annyira. hogy összeomlott. Igen, hogy, hogy a kedvenc, hogy én még a kedvenc filmét akarta ö, bemocskolni, hogy az is tele van hibával és fog hogy tökéletes film az, Mert nem tudom, melyik film volt. <gül> ja, szóval, de hogy ez egy tényleg nagyon-nagyon profi, összerakott kalad film, hát szerintem azóta nem sikerült nagyjából ott élni, és nagyon, nagyon jó alap. Hát igen, ez meg... így alkalom film. Nálam azért volt ennyire jó, mert én a Family meg a South meg az ilyen hasonló ö, ilyen paródia dolgokban egy csomó utalást láttam az Indiana Jones filmekre, mint például amikor, ö, a másik részben, amikor a főbabi folyton mondja Karima, Karima, és akkor egy kitépj a szívét, és omnáshivaj, omnáshivaj, és akkor a... a az a, már a második rész. Igen, ez a másik rész. Ö, például Stewie így hívta ki egyszer meg -nek a szívét a Family Meg ö, például a Dokik sorozatban is volt ö, Indiana Jones utalás, mert gyakorlatilag a, ezt a nagy kő előmenekülést gyakorlatilag mindenki feldolgozta. Szakasz, csak tudta. Hogy. Minden, is humoros sorozat, ö, meg rolls stb. stb. így feldolgozta ezeket az, az ilyen nyilas poénokat, meg az ilyen ostoros, kalapos ö, utalásokat, meg ö, ezt a, a kőgolyót, ami menekülnek, ez gyakorlatilag csomó formában létezik már. Ez jó műföld meghatározás is lehetne ostoros, kalapos. Kőgolyóban Voltak ezek a szandálos filmeknek hívták, ugye azt hiszem az ilyen, például Ben Hur és Spartacus-as voltak a szandálos filmek. Ugye? A hogy meg a kalgozós szó. És akkor ez az ostoros, kalapos. Igen, szóval a -e kicsit arra, hogy a, a három film, hogy milyen, az első ugye az, az oké, okay. a legjobb, a konkrétan a kalandfilm nagybetűkel. A, kaland Nagy -e? Nagy a másikat is szeretem én egyébként, bár a tény, hogy ott a szőkelő sem az igazi az első részhez képest. még egy leváltani? Hát nem tudom, őszinte van, szóval nem tudom. De ott a kisrác, aztán tráne, ugye gyerekszereplőhoz kérdéses, de alapvetően hogy mégis én is szeretem, de kicsit más, mint a többi. Az kicsit olyan birodalom visszavághoz hasonlóan sötétebb szerintem, tehát tud olyan, ugye ez a szígytépékös nem olyan nem erős minőségű, a, a, a biológiában. ...műfajban, hogy olyan sötétebb, kicsit beteged dolgok is vannak benne, talán ondorítóbb is. Én valahogy amikor oda ezt nem is olyan régen, talán egy-két éve, nagyon szerettem a kettőt is. A harmadik pedig szerintem marha jó, mert kicsit más, mint az első de és egy kicsit így más műfaj, tehát kicsit olyan mint a, a Die bol is, ahogy az első szintén marha jó, de az egy, az egy tipik akciófilm, a harmadik viszont már inkább az akció végelték. Én csak és az elsőt láttam. Na, akkor erre visszatérünk. <gül> És hogy itt is nagyon jól el van ezt talán, hogy ugye megjelenik Indi apja, ugye ráadásul Sean Connery, Igen, az, az epik. Aki egy az egyben a fia, tehát hogy apja fia, tényleg tagadhatnák. Mind a kettő kavar a szőkedő, aki látszia szem, ugye. Tehát igen, porzasztóak. Tehát olyan ikonikus járjátok van a a háromban is már, meg nagyon jó a kémia köztük, tehát az, az apa fiú kapcsolat a hihetetlen. És kicsit talán könnyedebb is, mint az első rész de nagyon jól hozza azt a szintet, és, és legalább olyan jó szerintem. Tehát az első és a harmadik az, az baromi jó. Ah, mondjuk azt nekem is tetszett, a, azt a idézik sokan, amikor a, a Lovag mondja, hogy a te döntésed bölcs volt. Arra emlékszel? É, igen. De nekem, ami inkább nem maradott... sokat idézik, azt, hogy a, például a, egy teljes rész a az így át, amely Aha. Hogy a, hogy a döntésed balga volt, és akkor Történik valami rossz dolog Teddel. De nekem a vinkemen maradt, az nem tudom, hogy a háromban volt a alig hajós jelenet, Az ez mi az, az első? Te amikor ugye a száll fel, és akkor kidob valakit, és akkor mondja, hogy nem volt jegye szerintem már a harmadik konc. Tehát a te, te, te, háruból meg egy-két nagy ilyen, ilyen dolog. Az egyik, a másik amikor Hitlerrel aláírja, a, a, a naplót, az nagyon tetszik. <gül> tehát belekeveredik a tömegbe, a, és nála van a, az apjának a naplója, ugye benne van minden, mm. és akkor ott van Hitler, aki ezt elveszi a kezéből, és akkor ő totál kétségbe esik, hogy, hogy basszus, most akkor mi lesz? És ő Hitler aláírja és visszaadja neki. <gül> Ez hihetetlen, tehát felment az értéke. <gül> Úgy, hogy, és, és én ezt nem értem, hogy nekem ez hogy maradhatott, kiedített nekem az Indiana Jones. Az, ahogy te is mondtad, olyan mint a Star Wars, hogy, hogy egy gyerekkorom része, ráadásul. Hát úgy, a, a Star Wars az iskolában ismertem meg először, és, ne, és akkor nem is láttam talán mind három filmet, csak az első kettőt, Az Új Reményt és A Birodalom visszavágott. Aztán később, még egy általános iskola alatt eljutottam a Bajos Ányokra, talán ugye az 99-es. Igen, és, és talán akkor az még általános iskolában voltam, amikor megjelent nálunk. Vagy, vagy a hatosztás gimnázium első évében, csak most úgy gondolkozom, most 12 3 éves lehettem, és arra emlékszem, hogy így Osztrályal mentünk, nekem így az rémlik. <gül> Tehát azt így ilyen, ilyen, ilyen ingyen néztem meg, csak így ez maradt ha. meg is a bajos árnyakkal kapcsolatban. Tehát hogy azért az ilyen kis iskolás élmény nekem, az India Jones viszont inkább olyan, hogy azt így tehát, hogy, hogy ő az, aki pár klasszikus filmet ajánlott, tehát például nagyon, szerette a, nagyon szereti a veszten filmeket, például az utol, a Hétmesterlövész, például a egy kedvence és nagy klasszikus, a Ben Hur, ami ugye ilyen történelmi, szintén van kedvence, ezeket vele néztem, és az Iniel yeah. Jones is ilyesmi kategória nálunk így a családban, hogy na akkor az is egy mennyire nagy klasszikus, és akkor azt is így talán az ő, nyomására, nyomjára, nem nyomására, de hogy így olyan, az, olyan, olyan néztem, inkább ezre jövődik. Hát nálunk ö, nem igazán volt az Indiana Jones film, így egyáltalán nem, meg így nem is nagyon volt rá alkalmam megnézni, mert mindig olyan időpontokat itt tették le, amikor éppen volt karácsonyi ízé, vagy húsvéti akármi, és ö, aztán nem is igazán nem is igazán volt rá igényem, hogy ezeket most így megnézem. Néha így belenéztem, akkor tetszett, amit láttam, de aztán elkapcsoltam, mert mindig volt valami programom, tehát így, így nem igazán fogott meg így. Azt láttam, hogy, hogy, hogy, hogy jó, meg hogy talán tetszene, hogyha az egészet végignézném de mondom, hogy most nem fogom ezért most letölteni. De amikor, amikor találkoztam vele, akkor meg ugye még nem volt ez az időszak, hogy nem is letöltöm, és akkor most megnézem, hanem Ú, mikor adják legközelebb a tévébe. És akkor nem adták legközelebb a tévébe, max. egy év múlva, amikor meg elfelejtettem, hogy ezt most meg akartam nézni. A Star Wars az teljesen más, hogy indult, mert akkor még értemben először mentem moziba, apa vitt el, és akkor néztük meg az új reményt. És utána később a miratalom visszavágott is ő, moziba láttam apukámmal. Mert térjünk Tehát... ki, hogy nem vagy egyre öreg, hogy láttad az új reményt moziban. Hát úgy, hogy újravetítették. Volt Aha. egy ilyen újravetítés, még... Ö, még mit tudom én, hány éves voltam? 5-6 éves voltam? 95-6-ban voltam. Ez, hogy újravetítették a Star filmeket, és akkor azt így, ö, úgymond szinte, mintha úgy, úgy lett volna így leadták Jó, mert lehet pont akkor meg a speciális verzió, nem. Talán ez a 97-es, akkor, akkor, 97 akkor az előtt leadták mi moziban, az eredeti ilyeket, nem tudom. hiszem 97-ben adták ki talán azt a felújított dvd változatot, amit már én is láttam. És amit már ugye például a, a Han Solo először, is már meg van változtatva. Azt hiszem előtte ugye az még nem volt. Én szerintem az eredeteket néztem meg, mert alig volt a nagy csaportos tehát De Nem rémlik például, hogy van-e benne a jobba az első részben? Illetve, hogy amikor a Han Solo és lő, akkor Han Solo ott elmozdul -e a feje? Vagy csak egy nagy füstfelhő van köztük? Hát ez most egy nagyon jó kérdés volt. Csak ez, ez a két Én... marha különbség, például a 97-es és a 777-es verzió között. Pont nemrég újra néztem ezeket. Hálisan hozzáfélhetők, hogy te ugye nem az van, hogy először, Konkrétan, vagy mindketten egyszerre, hogy Grido nem is lő, Hánzholva lő, nagy füstfelhőt látunk, és Grido kidől. És Én em, úgy láttam, hogy egy lőte lősz, igen, Hánzholva lőte lősz, erre emlékszem. És ugye a másik pedig az, ami talán meglepő, hogy konkrétan Jabba nem szerepel az új reményben. Tényleg? Igen, Én nem, nem? is. Nem volt. Grid óra is. Hogy... Elképzelhető, hogy csak az emlékeid keverednek össze, mert nekem is ez volt, hogy ugye később már láttam nyilván azt a veszőt, ahol volt Jabba, és akkor így marad meg. De ha megnézed az eredeti 77-es változatot, abban nincsen Jabba, ugye és nem volt meghozzá technológia, felvettek egy jelenetet, azt a jelenetet felvették, egy dagat faszival, <laughs> aki bevan öltöztetve valamilyen ruhába, és akkor oké, okay. De ezt Akkor tudom, lehet, hogy, lehet, hogy a csábúval láttam, mert azt tudom, hogy szerintem ez nem került bele. Szerintem ez nem került bele, abba ez a jelenet a filmbe, egyébként, csak ez ilyen extraként. Mm. Szerintem ezt nem láthattad, hanem a... aztán olyan a... volt, hogy a később a 97-es versióban lett az, hogy a Jabba ott szerepel. Vagy amikor a rálép, hán szó a Jabba beszélgetnek a, a Millen stb. többi. Ez egy plusz jelenet. Hm. Né, nem azt, nem azt láttam szerintem. Szerintem azon, hogy ezt nem láthattad, mert ez 97-es. Igen, én korábban látta. Azta sől, Hát alig tényleg voltam, hogy 4-5 éves, Aha. amikor voltam. Ha, hát akkor az úgy szerencsés voltam. Igen. Szoknál egészen más máshogy indultam. Hát szóval nem, nem is volt ilyen igen. lehetőség szerintem. Nem, nem volt újravetítés. Nem, nem, nem valamiért volt, volt, újra volt. És akkor nem rögtön egymást után, hanem én hónapokat kellett várni. Sőt, igen, hónapokat kellett várni rá. Hogy uh, újra levetítsék a stárvos a második részét. A mi Aha. tudom, azt mondom, hogy összedéztük az új reményt és már bőven volt. Már majdnem végés volt a télnek, amikor láttam a virutalom visszavágot. Azt a jobb, az oh. meg úgyis havaskájon kezdődik. <gül> <gül> Igen. Aztán szóval az Indiana Jones filmekre visszatérve így nem igazán tudtam így megnézni, és akkor tökre örültem, mert kb. azt nem láttam már csak az igazi klasszikusok közül, már mint az ilyen, ilyen koland kategóriában, mert a Wesztánaknél 7 hétmest nem láttam még, amit nagyon be, be akarok pótolni. Aha, ez is M szomorú, igen. A dollár Trilógiát azt ismerem, visszajövőbét vágod. Aha, persze. Na, szóval én ezeken nőttem fel, egy a Star Wars visszajövőbe, a dollár Trilógia, meg ilyeneket. hiszem, ami klasszikus. Az Indiana Jones, az valamit így uh, folyton kimaradt, ami viszont uh, uh -huh. ilyen kalandfilmes volt, meg gyakorlatilag a kopinsa, nevezhetjük így, az a, az a múmia. Aha. De én a múlja egy-kettőt néztem úgy, kisiskolás koromban, hogy így bámultam. így tényleg így emlékszem, hogy elmentünk Szegedbe, Szegedre havi egyszer, így a családdal, nagypapám egy kocsiját kölcsönkérve, és akkor mindig ez volt, hogy elmentünk a korába, aztán a tesztkóba, aztán a És akkor ez volt az ilyen. ilyen még, amikor kicsik voltunk, és akkor a korábban Holton a Mumia 2-t vetítették az ilyen kiállított tévén, és ott láttam a Mumia 2 konkrétan. És azt nagyon szerettem. És kiderült, hogy gyakorlatilag egy ilyen modern kalandorfilm kopincs, ami az Indiana Jones filmekből indulhatott ki. Legalábbis szerintem abból is indult ki. Mert gyakorlatilag nagyon hasonló. Lehet, lehet. Igen. tény. Tehát egy pár akik mind a ketten archeológusok, vagy éppen nem archeológusoké vagyok, régészek. És akkor mind a ketten ilyen professzorok, és mind a ketten meg sivatag, meg mindenféle misztikus tudsz. Ez tökre ingyen aha. a aha, Igen, igen, igen. És ugye a stílusában is. Igen, ten, igen, a stílusában, kalap, meg... De még, még időben is ugyanúgy látszódik a múmia. Aha, tehát ugye a korszában. Korábban szerintem. Korábban? Inkább Hú, most nem tudom. Nem tudom, de szerintem nem a második világháború környékén. Hát jó, hogy a, a, a hogy hívják sem, az Indiana Jones sem második nem előtte, tehát a 30-as évek elején. De, de ez tehát... is ugye 20-as, 30-as évek szerintem hát, már. közön, beszél még róla. De szóval, nekem tetszettek -e az Indiana Jones filmek, és értelmet nyert egy csomó filmes, meg filmes utadás számomra, ami külön boldogsággal töltött el, és szerintem tényleg fordulatos volt. Hiába volt ö, elsőre egy hosszú film számomra, főleg a sok reklámmal, amit nagyon utáltam, de maga a történet az élvezhető volt, meg ö, mivel először láttam ezét a különböző ilyen fordulatok, az, hogy a, a Indiana Jonesnak nak a, az úgymond főjelensége igazából annyira nem is gonosz, hanem van egy Harmadik ellenség is, vagy itt a másik fő ellenség, aki gyakorlatilag felbéretik azt a francia csávót. Tudod? Már, most közben elfeledkeztem a Wikibé. Nem az, hogy fordulatos volt, hogy igazából nem is olyan gonosz az a francia csávó, akivel well, még az elején volt ez a konfliktusok, amikor ott volt. Igen, igen, igen, tudom. Hanem, hogy, hogy az is szerethető karakter lett a vége felé már. Uh -huh. Tehát így. Nekem tetszett ez az, az egész fordulatos dolog, hogy hogy ide jut oda eljut, stb. Még egy kis fordulat, még egy kis fordulat. Hopper belégett a nácinek a kezébe, a, tuti, a másik oldala nem, ezért rossz helyre kezdtek elásni. Ez nagyon okos film volt Ó, szerintem. Nekem zseniális jelenet az az első részben, amikor pont ez a náci megjelenik a sátorban, és elővesz valamit, és így elkezdi összerakni. <gül> ja, <igen. És gül> az a, nagyon jó. A nőnek az arcában zseniális, hogy totál be van fosva, hogy mi fog történni és tulajdonképpen egy, minek hívják? Válfa. Egy válfátra közt, amire fel tudja akasztani a kabátját. És te nézőként is nézed, hogy most ez így mi lesz, valami vallató, eszköz, gínzó, szerszám vagy valami? És nem, egy válfa. Igen. Na, Csak megtaláltam. Hogy biztos, her és ezt akkor le az egyik family részben is, hogy Putyin összehogyott egy ilyen válfát, és akkor egy számszer a Ö, falban állít egy ö, egy ö, nyilat, és akkor arra akasztja fel a várpányok <gül> a <kavátyával> együtt. <gül> szóval ö, rendben tegyük a dolgokat. Ö, nem, el, elvileg nem India Jones Coppinch, hanem a 1932-es Mumia film feldolgozása. A 99-es múmia És konkrétan 1926-ban játszódik. Akkor közel vannak a korszakok egymáshoz. Ö, közel, nagyon közel. Akkor elhetést minden múmia szeretőt. Köz... Köztük magamtól is elnézést kélek, majd a múmia filmeket, hogy Indiana Jones Cockpinchnak neveztem. Hát jó, de azt mondjuk, hogy akár a hatása van, lehet egy 32-es filmet Mert nem tudom. Lehet, hogy az tört. Indiana Jones a múmia cockpinch, a 33-as múmia cockpinch. Nem, nem, hát... <gül> nyilván hasonlóság volt egy 32-es filmnek valószínűleg nem ilyen volt a dinamikája, tehát az, az egészen más... Mint inspirálódhatott. Igen, inspirálódott, hogy valószínűleg itt is csak erről van szó. Tehát nyilván hasonlít, Na hát kalandfilm, sajnos az új, új múmia már állítólag nem hasonlít ilyennyire. Azt még nem láttam, Én se, de nem, nem mertem megnézni. Amúgy hallottam uh, jókat is róla, tehát hogy nem kell ezt olyan szörnyű filmnek, azért nem kell hinni a, a kritikusoknak, hogy nem csak a kritikusok húzták el egyiket, nem kell annyira rosszat elhinni, csak róla. Igen, és nézhető filmről van szó. Vicces, hogy Tom Cruise fut benne állandóan, <gül> meg, meg szomorú az, hogy uh, Tom Cruise van a múmiában. Igen. Szomorú, hogy kicsit össze-vissza az egész, meg hogy nem alapozza meg ugye a világnak, aminek meg kéne alapozni, itt is ugye a univerzum épp zajlik éppen. És egy ilyen borzasztó filmmel kezdik ezt. De hogy álltak azért, ez egy bőven nézhető és élvezhető film. Ja, szóval ez a harmadik múmia volt. Ez a harmadik, nem? Nem, ez mert nem volt egy egy három múmia, elvileg a Brandon Fraserről. Volt Van már múmia. És ez most egy a múmia. Ez egy új, Aha. teljesen más dolog, mert ugye most a Universal, Universal kezdte el, ugye ezt a Dark Universe Aha. univerzumot építeni, ami ugye a szörnyfilmekre épít, hiszen régen is ez nagyon menőek voltak, hogy a 30-as évek filméről beszélünk nagyjából, egy kicsit később, ugye Frankenstein, Jekyll és Hyde, Mumia, hogy es a múmia, és ezeket akarják ugye összehozni, és ugye ebben a filmben is szerepel Dr. Jekyll talán még csak, Aha. illetve ugye a múmia. és más nem tudom, hogy van-e benne, nem láttam még a filmet, és hogy ebből akarnak majd valamit kihozni, hogy sikerül nekik. Tehát egy ilyen indítófilm után ez már egy kétséges. Hát igen, egy indítófilmnek olyannak kell kelleni, hogy minden, tehát a kritikusok, meg a nézők felől is, hogy ah, ez jó volt, hát nem az, hogy... Nem egy, az, az, vagy, egy nem az Igen. Mint a vasember, jaj, jaj. Ja. Nem az, hogy áh, tő, végül is jó film volt. Nem, nem jó film, nem olyan szar, mint aminek ennek mondja. Igen, e, e, ez, ez nem dicséret. E, ilyen, még így hallomásból, azt képest hogy tényleg nem láttuk, de egy hallomásból is ez így nem túl biztató kezdett. És sajnos, sajnos ugye ilyen kategóriában esik a Arthur király, és amire nem tudom most pontosan mi a címe van abban is egy új film, amit Gajticsi rendezett, és írt, és álltólag, az a baj, hogy ez itt jól Nagyon szeretem Guy Dicsi filmjeit, ugye főleg a Madonna előtt és Madonna utáni filmjeit. A Madonna alatti filmjét nem láttam, szerencsére nem is érdekelnek. De ugye De én, csak két, f... én csak két filmjét ismerem szerintem. Hát a Bluff és a Travaszhozagy. Igen, ezt, ezt a kettőt is ismerem. Hát meg ő csinálhat az újságok filmeket. Tényleg? Aha. Tényleg. Akkor, akkor szeretem. <gül> Meg a Spider t egyébként, az a Rakárol. Szerintem van egy stílusa, van egy átlag ja, szívvonal, ja, ja. ami tud hozni, ami úgy tök jó szerintem. És ez a rájellemző stílus által nem annyira jön ki ebben az Arthur király filmben, viszont maga az érdekesen hangzik hogy egy ilyen, hogy ez a, nem sem mondjuk mondjuk magyarul ez a Pity Alvilágot szerepeltető rendező, mit kezd egy középkori legendával. Aha. És általában az a jó, jó, jó a filmben, amikor még Arthur is egy ilyen kis piti bűnöző, konkrétan aztán egy Bordei házat üzemeltet, és, és ezáltal tökmenő, mert ugye megjelennek rá jellemző motivumok is, de aztán kicsit így eltér önmagától. De hogy ez a film is van, hogy eléggé lehúzták. Tehát baromida nagyobb bukott a moziban, hm. de általában egy tök jó szórakoztató film, csak ez is az a baj, hogy ez is valami három vagy akár hat részesre volt tervezve. Ez. Ez? De hogy lehet ennyire egy történet elhúzni? Hát például megségenik még a Lancelot valami ilyesmit, vagy Merlin sem nagyon ja, nem tudom, az egész... Mitológiát vitték volna tovább, igen. Ah, ez uh, nem, nem jó. jó. Itt még csak a kardot szerepeltetik talán, hogy nem tudom, Excalibur-t, ahogy megtalálja, meg kihúzza. És általag nagyon jó jelentek valamben, hogy maga a kardnak a kihúzása, vagy az egész, hogy a kőbe kerül, nem tudom, ezt említették egy másik podcasten, hogy az baromi jól néz ki vagy barbió ki van találva, egy csomó minden benne. És ez a másik podcast, csak hogy korrekt legyek, azt hiszem a Space Bar podcast volt. Most pont őket hallgattam egy frissiben, ők beszélték ki ezt a filmet. Aha. Majd meg kell nézni, egyébként nekem már félre maradva, meg fogom nézni mindenképpen. Szeretem Gáricsit, érdekel maga a, a story is, vagy maga a kor. Hát érdekel. Igen, tehát nyilván ismerjük, de hogy nagyon szomorú, hogy állított, hogy ez a film borzasztóan meg lett vágva, tehát lett valami hárm és fél órás film. <gül> és... Igen, mert nem, nem túl rövid filmeket szokott rendezni. Nem, nem. hát a így sem, tehát jó, hogy két óra körül szerintem megszokottál, de hogy maga a story is ugye persze egy, egy nagyobb volumenű valami, és végül lett talán két órás film. Tehát így sem rövid, szó se róla, de hogy hát nagyon lehúzzák na a és ez, ez inkább ez a nem olyan szar, mint ami kategória. <gül> Remélem, hogy tényleg jó egyébként, csak akkor meg pláne sajnálni fogjuk, hogy, hogy nem lesz folytatása, mert az most szinte biztos. De mostanában azt veszem észre, hogy sok ilyen film van, tehát, hogy nagyon nagy a vele a terv, vagy tehát nagyon nagyot képzelnek, aztán semmi nem lesz belőle, tehát... Tehát ez az új Alien? Hát, az egy más azt, kategória. Azt, azt akkor is félkicsinálják. Ott, ott tulkunkon, tulkunkon nyomják le, felé. akkor is, hogyha megbukott, vagy húszszat. Ott régebbi az a Discot Lukaszosodott, vagy nem tudom, hogy annyian. Tehát a Discot sem normális már. Tehát neki Juliba kéne vonulnia, és kész. Tehát nem, nem voltam sosem egy ilyen fann. Láttam az Éli konkrétan, a második részt, ami talán a legjobb és tök jó volt, tényleg az első részen többször elaludtam, de hiszem, hogy egy nagyon jó, lassan építkező horrorfilm, oké. Okay. Igen, az jó. A kettő az már ugye egy horror akció, inkább volt, tehát jó, az nekem úgy maradt meg, nagyon jó. A hármat, négyet már össze-vissza ott ugye mondjuk általában mindegyikben van jó, tehát ugye Fincher jelenik wow. meg a de vagy a hármat csinálta a, fin hármat csinálta a Fincher, ő a Börtönbolygós, igen. Általában az még emészettő, a négy viszont Igen, már az, a, négy, a, a négyben van egy-két jó jelenet, de a, amúgy a, az egész koncepciója meg az összes hm. mellékszereplőt kikukázzam az egészben. Viszont francra. ugye a, mi volt az előző rész? Tehát nem a Commandant, ami ezelőtt volt. A Prométeus. Azt is ugye kétféle véleményt hallokról, főleg egyik aki földbe döngöli, a másik aki azt mondja, hogy jó ez, jó ez. És a Commandant viszont megpróbált megfelelni a Promete-busz és a régi élén és végül mindenki utálja KBS-jönne belőle. Azt mondja, az új élén, még nem láttam, arra kíváncsi leszek, de a promete én döngöröm. Na de amúgy szépen. Igen, jó ez az Indiana Jones téma. Szépen elvitattunk ide a jones tól az éliarig, de abban is volt élen, hogy már egyik részben épp, ha máj szóba került. De egyébkiszt ezt nem láttam. Hát ugye az, az, az, az volt a nagy probléma, a nagy vitát kiváltó befejezés, hogy ott egy UFO repül el konkrétan. Na akkor ezt is <gül> már megnézem <gül> egyszerű. A koponya, amit találnak, az kb. úgy néz ki, mint egy alien koponya. Igen. Igen. De miért? hát ez egy UFO így de ez derül ki az egész, hogy egy UFO, é, UFO építettek ott valamit, nem emlékszem már másra. De ez a sztori... Még, még érdekesnek is hangzanak, hogyha nem húzták volna ennyire, ennyi ilyen filmet. Nem csak a sztori, miatt húzták, tehát sokan olyan az ufo kritizálták benne, de sokan, meg inkább azt, sok a CGI, a sájellöböf, ugye mint a fiatal indi vagy az indie fia konkrétan, hogy gyenge. Visszatér az első részből a nő egyébként. Igen. Igen. Előkapották valannal a nénit. <gül> Igen, hát most már tényleg néni, meg ugye bácsi. Tehát, hogy meg ugye indit is rossz nézni, így reggel, hogy szenved, és akkor Viszont ha már így indívek, akkor térjünk vissza így a, a, Nem is tudom hogyan fogalmazunk, hogy az indi visszatérése. Az indi visszatér, a régész visszatér. Ha már átmentünk Artól királyon és Múmián és éljenem, lesz ugye indi öt is. Miért? Hát ez az. <laughs> ez. Miért? És ebben az, az a meg aranyosabb, erre nincs más szó egyébként, hogy, hogy, hogy fordal. Marizon Ford fog benne szerepelni, ami részben jó, tehát, hogy ellentétben egy Hanszóló filmmel, ahol alapból kiakadunk azon, majd erről is beszéltünk egyébként, fú, igen, ez egy hosszú téma lesz, hogy Miért erőltetnek pont egy olyan filmet, amiben egy ikonikus karaktert fogunk látni, egy nem ikonikus megvalósításban? Tehát, hogy egy, Igen. egy random színész fogja eljátszani a Nem, Hátszaló, Szerizon Ford, kész, kőbe van, miért kellett. És ölték, kész, ezzel lezáltuk. Az meg a másik. Tehát, oké, okay, szereti mindenki Hansolót, de őt nem. Ne boldogassuk, mert hát, a mindegy, igen, ne nyúljunk hozzá inkább. És ő uh, Indi is hasonló figura. Őt is megpróbálták, ugye, feldolgozni fiatal Indiana Jones-ként. Volt egy sorozat, 20 nagyon szar volt. Na, én a sorozatot hamarabb láttam, mint, mint a filmet, és nagyon szar volt. És ott is most, hát nem tudom, tehát nekem jó, átlagos galant filmnek vagy sorozatnak elment, de az nem az az Indi volt, oké. Okay. Ugye a harmadik részben is szerepel fiatalon egyébként. De nem baj. Tehát az egy dolog, hogy őt nem akarják most fiatalon ábrázolni, bár az is szóba került, hogy Chris Pratt például, Tökevindel Jones lehetne. Nem úgy be, de... Ő a Galaxis, galaxis őrzőiben a... Ja, igen, volt. igen, igen, igen. Tehát, hogyha már Indiana Jones filmet akarnak, akkor inkább remékeljék, rebootolják, mit nem is, nem <gül> érted? Rebootolják, <gül> és legyen egy fiatalabb színész, és akkor... Elfogadjuk úgy, mintha ugye James Bondnál is alakított a más színész, akkor ilyen inner Johnson is más színész. Én ezt sem erőltetném, de vagy annak sem tolpanyag. De örülni. ez a két más műfaj, de az James Bondnál még hihetőbb az, hogy, hogy elnevezik James Bondnak azt az ügynököt, és akkor így tovább viszi a nevet, hát, de a maga az igazi ügynököt már visszavonulták. Általában ez a felvetés, igen, az, az nincs megerősítve. Igen, azért. de az mi működhet. Krisz, hogy ideg, Kris. Na Például az új World-ot azt nem láttam, uh -huh. viszont amikor azt a képet láttam, amikor ott szolidíti a raptorokat. Aha. Na, hogy abba a felszerelésbe, egy kalapba, amit tenni kell, egy nem kéznénk. Mostoros kalapos lehetne. Igen, akkor. ezt nem kéznénk, ennek johnson Igen, ez, ez, még, ez még egy, egy életképes esetet a... is lehetne. Én erre meg azt mondom, hogy, hogy akkor viszont miért hívnánk innen Johnson-nak? Azért, mert abban akkor több pénzt hozna. Egy örövet se egy teljesen más címe filmet, és talán az ő neve is eladná, nem kéne ezt India Jonesnak hívni. Csináljunk, Jones, végre no? egy, <laughs> csináljunk végre egy tök jó kalandfilmet. Nem kell India Jonesnak zaklatni. Ja, ja, ja. Megöregedett, visszavonult, jól van, Han Solo is meghalt, nem kell Han Solo film. Thomas It, Jones. <laughs> nem kell so Jonesnak <laughs> se hívni, tehát tök fiderú, azt fogjuk, csak csinálunk egy jó kalandfilmet. A Jurassic yeah. World, oké, okay, az is ugye egy remake, reboot, tököm tudja, micsoda. Tehát most megragadtunk abból, hogy folytatások, meg újrakezdések, tudom, meg mit mi csináljuk. Lehet, hogy csinálnak egy új filmet, ami jó. Most lesz ugye elvileg Uncharted film, és ugye az már egy játékon alapszik, de a játék már az Indiana Jones-filmen alapul. Igen, Igen, pont ezért ezt mondta a készítők is régen, hogy azért nem lesz Uncharted film, mert az India Jones már kész van. Igen. Igen. Hogy minek erőltetni? Erre külön, most átok abból is lesz, hogy ki nem tudom. Ez nagyon jó. Állítog, abban fiatal szereplő lesz inkább, mondom, mondom jól van, még jobb lesz. Na mindegy, most itt is az új indie miről szól, az, hogy pénz, azt, hogyha ezt most feldolgoznák ugye fiatal szereplővel, miről szólna azért, mert hogy az Indi név, a címbe hozna még több pénzt, még több ember. Hát, kár. De... Indi Jones és akkor az első tízben a Harrison volt tolószékben. Menjél fiam kalandozni? De tényleg <gül> első kezdték még kebbi a forgatást, és akkor Horizon Ford már most 70-80 éves. <gül> Miért? És már ugye a múltkor, a... múltkor hát ugye a az ébredő erő, magyarul ébredő erő, fordhatásra is lesérült, tehát hogy most így egy nagy akció el, abba se volt. Tehát szegény már, lémes, nincsen, éves, nincs egy 80 éves, nincs, de 70 60 valamennyi, 70, 70 körül már van. Tehát furt basszus, elesik és ölt, eltöri a lábát kávét, mert ott tartunk, nem kell egy kalandfilmmel szerepeljen, és most szerepel az álnos fejvadászban is, azt a férnek meg hagyjuk a oh, de, de erről ne is beszélünk. Ö, igen, a szárás felvadászról nem fogunk összeveszni azt hiszem, hogy, hogy mit gondolunk róla. Csak a massz az, hogy jobban. Ö, igen, nem most sok hallgatót veszítettünk, ö, majd meglátjuk azt a kettőt. Minuszában tudunk menni. Minuszában igen. Na mindegy, szájnos felvadászról is fogunk majd beszélgetni mindenképp. Szóval jó téma, meg, meg lehet, hogy megnézem az új filmet egyébként, érdekel, miért hoznak ki belőle. É, a szárás felvadászból csak részleteket láttam, az egészet nem voltam hajlandó megnézni. Ezt már tényleg halasszuk el, ezt a Igen. kis kiúrást. maradjunk a nagy indi öt, át hogy lesz, tényleg, és horizont fordul, és komolyan veszik, és hát én azt mondom, hogy álljunk hozzá, hogy akár még jó is lehet, de nem tudom, hogy hogyan. Ez amikor a sváci ingért akarják folton visszarángatni, meg uh, kit még? Ki van a hátba Bruce willis is akarják állandóan visszarángatni az ilyen aktivus szerepet. Ezeket a feláldozhatókban nagyon érződik, hogy ott az öregek ott egy egymást, és ott a fiatal akcióhősök meg ott elpattodnak mellettük. Az vicces dolog. Most nagyon előjött ez a... Énként Ford 75 éves. Na. Nagypapám. Pont. tehát, pont. Basszus. Azért most népszerűek voltak ugye a Taken filmek miatt, vagy az első rész miatt talán főleg, hogy, a, hogy az idős bácsi rendet tesz. Tehát volt ugye ezt a Liam elkezdődött, aztán ezt jó szépen el is vele ugye, mert a másik, harmik harmadik rész már értékelhetetlen kb. Az, de aztán volt egy, most nem ak Michael, Kane-nek hívják, aki Alfred volt a betmenben. Igen. Neki is volt a mennyi rendetetevős filmje, tehát ő is 60-70 évesen rendet És most lesz egy Jackie Chan film, hogy borzasztóan várok egyébként. The de Colliner címmel. De belőle kinézem azt, hogy még fit állapodra Még Mindig fit egyébként. Az előzetes, előzetes alapjában azt úgy únik a plafonra, hogy az nem igaz. De Jackie chan el is hiszem, mert ő nem egyszerűen akcióhős, ő a saját maga kaszkadőrre is, meg ő tényleg tudja mit csinál és tényleg tud bunyózni. És, és az is korom érdekesnek tűnik, és nál az az érdekes, mert ez egy komolyan vett film az, nem olyan akcióvigáték mint neki régebben volt, hanem egy furt komoly, sztori, meg megölik, a megölik a lányát egy, egy robbanás során, és akkor ő, ő megöl mindenkit, vagy <laughs> Kápp, ez alapsztori. És uh, ez The Foreigner, nem tudom magyarul hogy fogják fordítani. De ez érdeke. Szerintem ez valami lesz, októberben fog megelni, október vége felé. Na, még jó, hogy mondod, mert még jó, nem korábban mondtad, mert akkor már... De szóval fokbálnám. ezt így időből nem tudom kinézni, tehát magából a karaterből sem. Nem, hogy mert, ő... hát, mert hát az teljesen idegen lenne együttől. Igen, tehát hogy ő, ő nem tesz rendet, neki nem ez a karater. Neki az, hogy ugye fut és túlél, mert fiatal és fürget, de Igen, ő már nem az, már nem az. Hát ő, ő miért? Mert ugye egy Oké, de az itt hatvájátlen fölött már... Szerintem indiből is kinézem azt, hogy... Zárja már be azt a kis kaput és ne pánikoljon rajta. Elmegy, tényleg megtart egy-két órát az egyetemen, aztán jól van. Igen, és akkor tényleg egy ilyen megbecsült professzor, aki már tényleg ő nem a kalandokban vesz részt, hanem megszervezi másnak a kalandot. mi maximum ennyit tudok belőle kinézni, de azt, hogy most ő maga elmegy ilyen újabb kalandra, ez így nem. És nem, nem tudom. Tehát de többet nem is tudni, hogy mit akarnak kihozni. Egyébként nem is lehet így eladni normálisan. A negyedik rész is ugye most már nem tudom, tíz éve volt basszus lehet majdnem. És abban megtörtént, mert úgymond a Stafita átadása, tehát átadatta okay. volna a helyét a fiatal De több okból srác történt. Is meg. Rá, várjá, meg jön ez a nagy kőgolyó, <síns> Kőgolyó elől a teker a tolószékkel. Igen. A, úgy, úgy ugrál -e a betűkön, hogy el tudjon jutni a kombe. Amúgy szerintem majd a szányos feladás is utalhat arra, hogy hogy hogy képzelik ezt el. Tehát abban is ugye szerepel Harrison Ford. Egy aszott de nevér, aki megdögölhetne már. Jó, tényleg abban is évos szerepelni fog ez a szányos fejvadász 2049, ugye ez a teljes címe. Ryan Gosling lesz a főszereplő, és akkor ő mellette visszatér dekárként ként az elsülőző rész főszereplőjeként Horizon Ford. És Szerintem, hogyha itt működik, akkor akár még az indében is működhet majd. Bár az áldozatom, hogy ez korán csak kalandfilm, tudom, nem is akciófilm, tehát tényleg kb. Az első filmben szerintem csak sétált és beszélgetett, az egész film nekem kb. ilyen volt, már amíg láttam az első 40 perc, nagyjából sétált és beszélgetett és ez nincsen nincsen baj, ezt hát lehet jó, én nem érveztem nekem, unalmas volt, stb. Visszatérünk később, nem mondanám rossz filmnek. Nem az én, nekem való nem az én műfolyam, pedig szeretem a cyberpunk is, mindegy. Majd erről tényleg beszélhetnénk de nem tudom, tényleg, várjuk, aztán lesz, ami lesz. Várod. Igen, jó, én várom mindenképpen. Nekem meg a Kristall Copaner is be kell majd pótolnom de majd egy 15 év múlva nézem azt is. Hát addigra jobb lesz. De amúgy az öregek, addig az Inti 10, és akkor, hú, ez a kristály kapja, az az kurva jó volt, de a, mit tudom, a hetedik résztől már elrontották az öregeket szerepeltetünk most filmben, nem azt mondom, a rossz koncepció, mert nem az csak... Az a South volt erre egy nagyon jó ö, hasonlat, amikor a star Wars 1 jel folyamatosan, ö, star Wars de szóval a star Wars héttel fontosan például oztak, hogy volt egy ilyen memó Ja, igen, És tudom. gyakorlatilag az, hogy emlékszem, milyen volt Csubakka, meg hogy Indiana Jones milyen jól futott, meg a ami... Ez gyakorlatilag csak arra épít, hogy... hogy a nosztalgia faktor... Factor. Igen. A Igen. Nosztalgia faktorra épít, az, az úgymond idősebbeknél, középkorúaknál, meg az ilyen, hát az ilyen almi épít. Igen. És hogy behozzák ezeket a, a az úgymond rimékeket ribútokat stb meg stb. meg előkapaljuk, leporoljuk Kihúztunk egy újabb filmet az öreg szereplővel, hogy a fiatalok újra nézzék a régebbieket és ugyanúgy rákatnak ezekre a sorozatokra, ahelyett, hogy egy normális új ö, filmsorozatot raknának össze végre valahára, amit a márvel elkezdett. Ezt még hozzá is tudom rakni, mert a márvel az elkezdett egy olyat, hogy már a, úgymond a mai tizenévesek is rá tudnak csatlakozni erre az új dologra. és fiatal szereplők És fiatal szereplőkkel, és... és nem az, hogy a régi, 30-40 éves filmeket ööö, nézik. Ami jó dolog, nézzék ezeket a filmeket is, mert különben letipom az arcokat, de ne legyenek akkora rajongók, hogy most miattuk öö, is gyártsanak minél több szarfilmet, amivel megerőszakolják a régi filmeket. Újokat hozzanak. Ez a lényeg. Új szereplőkkel, új És ne... A régieket porolják le, és ötöztessék fel a nagypapát ruhába és eldől. Viszont lassan zárjuk, szerintem egyébként Így jól elnyúltunk. Megint a véletlen megnézett Indiana Jones filmektől az éjjelen keresztül a Harvard filmeket. A Hollywood semmi újat nem tud, csak előkapálja a régieket témáig, és mindegyikben rengeteg lehetőség lenne, és össze-vissza beszéltünk már, de azért remélem a lényeg átjött. Akkor zárjuk le azzal, hogy van három jó sorozatunk, a Lucifer, a Limitless és a Legion. Igen. Az, és az Indiana Jones filmek az első három, az nagyon jó. Tehát három jó sorozat, három jó film. Igen. És akkor ezeket, aki nem látta a pótója, te is. Igen. Aztán a következő adásban visszatérünk, akkor szerintem megint hozok legább három sorozatot. Megvannak már a ötleteim, hogy mit mutassa be szintén ilyen kicsit érdekesebbeket próbálok, illetve egy évadosokat, vagyis így első évadosokat, inkább úgy mondanám um, nekem viszonylag friss élmények, és uh, megpróbálok venni addig is, hogy akkor legalább belejük néz, és akkor egy-két hét múlva, hogyha találkozunk, akkor már közösen fogjuk tudni kibeszélni őket. A fő illetve, témát mi nem tudjuk. A fő témát még nem vannak ötletek most is előjött egy pár, Igen. meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor majd találkozunk valamikor, ez az adás pedig szerintem ki fog kerülni nagyjából hétfőre. Úgy legyen. Igen, és akkor ebbe is állunk majd egy ilyen napra, amikor mindig megjelenünk. Hát, pont az egy hétfő lesz. Amiket? Mindig ezt szokták mondani. Mindig? Igen. Igen, egy csomó olyan, hogy, hogy most, mit tudom, milyen hétfő van, tehát kedd. Majd ezt meglátjuk akkor Mi egyébként. Addig el, azt tudom mondani egyébként, majd egy visszahallgatva érdekes lesz, hogy Amint kész a logónk, akkor kikerülünk. Igen. <gül> Úgyhogy, hát akkor találkozunk majd. Ez volt a kézműves tribút második része. Sziasztok! Sziasztok!